1, Radio 1. Radio 1. Välkommen tillbaka då till Hjärtsvärd mina damer och herrar. Ja, Hjärtsvärd denna tisdag börjar som Hjärtsvärd brukar alla andra äh, veckodagar, nämligen... Dagens gärna. Det är i läsetidningen Expressen här, uh, Ulf Buller har skrivit Älskade, tror du inte att du skulle kunna lära dig att älska mig? Kanske ta flickan, jag har ju lärt mig att äta surströmming. <laughs> ja, det var ju lite roligt, jag har också lärt mig att äta surströmming. Uh, jag undrar vad, ja, då så. Inga, inga slutsatser, i. e, e, e. e i enlighet med det. Så då ska vi se. Då har vi kommit fram till följande i handlingen. Dagens datum i historien. Ja, nu är det den 3 december och jag vill inte ingjuta panik hos er kära lyssnare. Jag vill inte att du ska känna att det går undan nu men det gör det. Det är bara 28 dagar kvar utav detta året. Lydia har namnsta. Tidigare så var det faktiskt Karola som hade namnsta Och det spelar en viss roll nämligen därför att orkanen Karola drog in över södra Sverige denna dag fast 1999. Tidigare 1890, då ges Uppsala nya tidning ut för första gången. 1911 då är det det första barn- och ungdomsbiblioteket som öppnas i Stockholm minsann och 1967 då har vi pratat om förut då eh, genomför Christian Barnard den första hjärttransplantationen alltså och 1998 då tar uh, Anja Persson sin första världskuppseger i slalom i Mammoth Mountain i USA och sen har vi då det där med orkanen Carola och det är ju lite roligt att man kallar den för den. Här kommer hon för övrigt, Carola jag vi se Ja, det är den här fångad av en stormvind. Ja, ni vet. Karola alltså. Sen ska vi se. Födda denna dag, 1907, Bror Marklund. Bror Marklund, ja, svensk skulptör. Och 1922, Sven Nykvist, svensk filmfotograf med världsrykte. 1930 då föddes en annan eh, filmare, nämligen Jean-Luc Godard, fransk sådan. Och vi kan konstatera att 1948 då föddes Ozzy Osbourne, brittisk-amerikansk rocksångare. 1950 en kollega faktiskt, Stina Lundberg, född svensk tv-journalist och programledare. Och 1971 eh, skådespelaren Ola Rapace. Och 1987 föddes denna dag Soran Ismail, svensk komiker. Avled gjorde denna dag fast 1888 Karl Zeiss, tysk filmmekaniker och optiker. Känns namnet igen? Ja, det gjorde kameran där bland annat, eller hur? Och 1894 Robert Louis Stevenson, skotsk författare av bland annat Skattkammarön. Ja, ni vet den med Long John Silver och allt det där. Eh, eh, har ni en tavla av Pierre Auguste Renoir så kan ni vara väldigt glada för då är ni förmögna. Han dog 1919. 1972 då dog eh, den svenska skådespelaren, regissören och ledaren för teaterskolan Kalle Flygare hette han och skolan hette samma sak, Kalle Flygares teaterskola. Ja, det var väl detta om eh, detta... Ja, faktiskt så var det Jag lägger de papperna åt sidan så länge och tar fram tidningen. Öpp, där har vi den, tidningen Metro. Eh, nu har den första bilisten med mobil blivit stoppad. Ja, det låter lite konstigt i många belister som har mobilen. men som har alltså använt då mobilen på ett eh, icke eh, säkert sätt- en dag, så lång tid tog det innan den första bilisten stoppades för att ha använt mobilen bakom ratten. En kvinna stannades vid gröndal för att ha, som det heter, påverkat trafiksäkerheten. Vi går vidare och bläddrar och tittar vad som står. Första bilföraren stoppad med de nya reglerna. Eh, nu har den första stoppa, eh, kvinnan, alltså eller personen, eh, människan, trafikanten, stoppas. Ja, en polispatrull stoppade en bil på E4 vid Grundal efter att den här föraren då pratat i mobiltelefonen vilket påverkar trafiksäkerheten på ett menligt sätt. Hon använde mobiltelefonen under färd. Exakt hur patrullen har bedömt saker och ting så vet man ju inte i nuläget säger presstalismannen vid, polis, vid, polis, vid polisen i Stockholm. Polispatrullen rapporterade händelsen och rapporten skickades till åklagan. Sen tar åklagan då beslut om böter i det här fallet. Mm. Om kvinnan då bötsfäll så kommer summan troligtvis att ligga någonstans emellan 2-4 000, 000 kronor. Ja... Jag vet inte ja, eh, det kanske är lite diffus det här eh, men kan det vara så att man har vinglat och eh, missat en stopplikt eller ligger för nära en bil till exempel så kan det då vara så att om man gör detta i samband med eh, att man pratar eller håller på och med sin mobil så, ja, så är det där då föranlättet att man kan bli stoppad. En som inte fick stopp på sina grejer, eller det här det var ju, kunde jag ha slutat i första, en katastrof egentligen. Det var en buss. Plötsligt så började den tomma SL-bussen rulla på Katarina Bangata på Södermalm. Den gav sig ut på vift och ska ha krockat med ett par bilar och en stolpe. Det ska vara en helt mekanisk historia men det ska naturligtvis undersökas varför den for iväg säger man vid Stockholmspolisen. Den hann cirka 300 meter men ingen person kom till skada. Enligt ett vittne så var händelsen väldigt märklig. Jag kom ut på gatan och såg hur busschauffören kom springande bredvid bussen säger det då ett vittne till tidningen Metro. ja Det där kunde ha blivit en fullständig katastrof om den där bussen hade ja inte vet jag kört ut i någon korsning och, och det hade kommit en annan buss kanske i full fart och, och ja, den här rullande bussen då inte hade stannat vid stopplikt eller rödljus eller det hade varit en backe eller inte fasiken vet jag det är läskigt det där när fordon så att säga skenar och framförallt när det är sådana stora tunga saker som, som bussar uschja ja, hörni, sen så läser jag i tidningen här att och det är väldigt, väldigt tråkigt att Huddinge, Huddinge kommun är allra sämst för ungdomar. En Emma Boda är Sveriges bästa kommun för ungdomar och Huddinge är då landets sämsta kommun. För tredje året i rad publicerar KFU om ungdomskommun. Rankingen, baserad på 12 nyckeltal vad var det nu betyder, det beskriver i alla fall hur mycket kommunerna satsar ekonomiskt på områden som berör unga det handlar bland annat om skolor, bibliotek kulturverksamhet och fritidsgårdar enligt Mattias Vilgård, tillförordnad generalsekreterare på KFUM har kommunerna som legat högt upp på listan den senare tre åren satsat långsiktigt Huddinge kommun Satsar alltså både kortsiktigt och lite pengar. In i handlingen har... Nu ska vi se. Har, har, vi har en medarbetare som har försovit sig. Har de kommit till jobbet? Nej, jag tror ni är på en gång när som helst nu. Samma. Okay. Sanna. Sanna. Ja. <laughs> behöver inte avslöja vad folk heter här eh, vi har några sjukdomsfall uppe på redaktionen här också, det rör inte oss men vi har det det, det, det är en stökig det men det är en stökig och brötig tid, Martina en ja. liten nyhetsuppdatering och jag ska också säga det att du som vill vara med och tävla här i Smartassistan du ska också göra dig beredd Nya 1,9 Radio 1 Hjärtsvärde Välkomna tillbaka till Gerts värld. Ja, hörni, vi ska ha smarta smartassistan. Två tävlanden har anmält sitt intresse. Med oss på tråden har vi på linje två. Hallå Thomas. Är du där? Ja, jag är här. Bra Thomas, häng kvar. Jag är en du ska kvar. nämligen få tävla mot Magnus. Hallå Magnus. Tjena. Får ni hälsa på varann? Hej Thomas. Tjena Magnus. Det det är bra själv. Ja, det är bra. Ja, det låter starkt. Ja, för ja. <laughs> Absolut. Tävlingen den går alltså ut på att jag ställer en fråga. När du tror dig kunna svaret ropar du ditt namn. Svarar du rätt får du poäng. Svarar du fel så går poängen över till den andra. Det är hårt men det är rättvist. Okej? Okay? Ja. Det är de enkla reglerna nu till gingen. Smartast Det vet inte jag vad som hände där. Var det var någon som försvann. Vem var det tror? Ja, det var inte jag. Nej, det var Thomas är kvar. Ja. Ja, men Magnus, var tog du vägen nu då? Hallå? Ja, det kan ju vara så. Nu har vi ingen annan. Då får vi se, kan någon vara vänlig och ringa här nu då? Magnus eller någon annan. Där ska vi se vad vi har. Hallå, ja. Hallå, ja. Hallå? Är det Magnus? Nej, det är Ben här. Ben? Ben, nej, vad fan. Nu ska jag ta er i jakten. Nu, du var till 77 förra gången, så nu är det jag klar. Ja, ha, är det här är det här nån uppgörelse? Jaha. Ja. Det, det är nattkaför i mot Ben här. Okej. <laughs> <laughs> jag ska äta elva under. Okej. Okay. Ja, då så, då ja. så, då ska vi se här. Har vi spelat gingen? Ja. Okej, okay, du är beredd också då, Ben, på reglerna här och allt möjligt. Jajamän. Oj, oj, oj. Jaha, då ska vi se. Första frågan då. Eh, Thomas och Ben, första frågan. Har någon lyckats vindsurfa över Stilla havet? Ben. Ben? Nej. Jo. Eh, fransyskan Raphael Le Gou Gouvelou. 2003. Perut till Thailand. 89 dygn tog det. Ja, inte till. Nej, men man undrar ju hur på den där plankan också. <laughs> ja, ja, jag kan inte, inte för 89 meter en gång. Och, jag kan inte vinsurfa alls. Nej, <laughs> det är omöjligt. Ja, okej. Okay. Nästa fråga. Klarar sig en frisk människa cirka tre veckor utan mat? Nej, Tomas. Thomas, Ja, det behöver ja. vatten. Ja, så är det. Så är det faktiskt. Kan hundar känna doften av en människa som är under vatten? Thomas. Thomas. Ja, det finns liknande. Kan känna människor upp till 80 meter djup? Ja, så är det faktiskt. Så är det. Oj, oj, oj, Ja, Ben, hör du, är du, har du börjat än eller? <laughs> Nej, men nu jävlar. <laughs> då ska du få frågan här då. Var Marco Polo den första att segla jorden runt? Ben. ben. Nej. Nej det var han inte. Det var en kille som heter Ferdinand Magellan. Okej. Okay. Är det bra att följa ett vattendrag om man har gått vilse? Thomas. Nej. Jo det är det. Ja just. Det är klart att det är det. Ja, det det Då kommer man ju alltid någonstans. Ja. <laughs> men å andra sidan, ja, det där med att gå vilse, vad det är ju fel. För det, man kanske inte kommer dit man skulle, men man kommer ju någon annanstans. Ja, jo, det är sant. Och det kan ju ja. vara mycket bättre där. Ja. Eh, heter en av Islands mest aktiva vulkaner? Häckla ben. Ben. Uh, Ja, det gör det. Ja, det gör den. Det gör den. Du har att segat är upp till lika nu Ben. Härligt. Är Amazonas världens längsta flod? God, Thomas? Ja. Nej. Nej. Det är, det. <gör> det är Nilen som det är det. Är den, ja. <gör> Just det. Finns det ja. giftiga spindlar i den svenska faunan? Thomas. Thomas? Ja. Ja det finns det. Ett antal faktiskt. Fast ja. de kanske inte är sådär jättegiftiga så att vi tuppar av men människor. Men, det, men, det, äh, finns det finns ett kärr utanför Nynäst där det finns massor av spinrar. Ja ja, du ser. Mm. Eh, har en älg lyckats simma från fastlandet till Gotland? Ben? ben. Ja, det tror jag. Det trodde du fel. Nej nej. Ja Men däremot har du simmat till Öland. Du vet, det är långt till Gotland. Ja. Det är jävligt, det är långt till Gotland. Jag tror inte ens du orkar simma till Gotland. <laughs> Till Öland däremot är det en äl som har simmat. Eh, har, nästa fråga då. Har någon dödats av en vild varg i Sverige? Thomas. Thomas. Nej. Jo. Nej de var inte vild de var inhägnade. Nej men nu pratar vi inte om den där tragiska olyckan där utan vi pratar om en vild varg i Sverige. Och det hände ett rapporterat dödsfall 1820. Jaha. Så var det. Ja, men det är spännande här nu. Är onykterhet den vanligaste orsaken till att folk går vilse? Ben. Ben. Nej. Nej, det är inte det faktiskt. Ja. Även om det kan vara lite knepigt ibland när man är på väg hem till exempel. Man går åt fel håll. Då ska vi se, sista frågan då. Får man i sig mer vätska om man äter ett kilo is än ett kilo snö? Thomas. Thomas. Nej. Ett kilo is är lika mycket som ett kilo snö. Nu var det var inte det jag frågade då. Ja, det var inte det jag frågade, vilket som var tyngst. Jag frågade. Jag säger nej. Ben säger nej. Nej, Thomas säger nej. Thomas säger nej. Ja, ja men du vet. Eh, Jo, man får faktiskt i sig mer vätska av is än av snö. Oh. Även om det väger lika mycket. Ja. Åtminstone är det det eh, som står i mina papper här. Ja, jag tror på dig. Ja, nu ska vi se. Thomas. Ja. En, två, tre, fyra, fem poäng. Hade inte du sju förra gången? Jo, Jag gjorde ett par dåliga missar där. Ja, det gjorde du faktiskt. Ben, en, två, tre, 4 fem, sex, sju poäng däremot. Ja, vad härligt. Tack för en god match, Ben. Tack, ja, men ben. det var det att, att Thomas, du, du bjössade Ben på lite för mycket poäng. Ja, jag gjorde det. Jag var lite för... Snäll. Ja. Men han är en värdig vinnare. Ja, absolut. Tack så mycket. Tack så mycket för uh, god match då, pojkar. Ja, Okej. hej då. Han fortsätter fortsatt hej, hej. fin dag. Hej, hej. Det sa jag dig, hej. Ja, det var alltså smartast i stan det. Smartast i stan alltså. Och Ben vann. Ska vi se. God morgon, vem har vi på tron? Hallå, ja. ja det, är jag, det är jag. Då sa mina vänner, ska vi se. Det har kommit ett väldigt intressant mejl till redaktionen som det heter. Dagens mejl till Jacks Det här är från en kille som heter Kjell Svensson, vi pratade igår och vi pratade om det här med dubbdäck, vi pratade om Hornsgatan När vi pratade om det vid tillfällen, vi får ju inte köra bil på Hornsgatan med dubbdäck för det är farligt. Eh, Hej Gert och Kim. Angående dubbdäck skriver alltså Kjell Svensson. För mer än tio år sedan så läste jag om en stor undersökning angående vägslitage. Har kontaktat Transportstyrelsen för att ta reda på eh, vem det var. Vilken undersökning det där var alltså. Eh, de vill inte kännas vid den. Undrar varför. Haha. Eh, vill man styra människors handlande är det inte alltid sanningen som är den bästa. Ja då är det väl till luften här då är den eh, är väl nu så måste väl då luften vara bra på Hornsgatan det är ju dubbförbud. Nåväl eh, vad man kom fram till var det att dubb, det var inte dubbdäcken som slet på vägen utan det var den tunga trafiken kombinationen med salt. Saltet öppnar nämligen porerna i vägbanan och vattnet tränger in. När det sedan då blir riktigt kallt och det fryser trots allt så spränger det ytskiktet. Och när sedan tung trafik kommer så släpper utskiktet. Verkar som vanligt sunt förnuft, eller hur? Men vill man förbjuda dubbdäck så måste man ju hitta på något och uppfostra folk. En annan sak som talar om för att aldrig... Eh, eh, skriva på något som polisen lägger i ditt knä det måste vi alltså eh, uppmaningen är att eller källt säger att tala aldrig om för bilister eh, skriva på någonting som lägger, polisen lägger i ditt knä det enda du gör då är att avsäga dig alla eventuella rättigheter som du hade innan eh, det kan dyka upp saker efteråt som kan vara till ditt försvar men har du skrivit på en gång så är det ingen sen efter det som bryr sig ja, alltså, den här undersökningen dock, det var ju väldigt intressant att höra. Dels så vill då inte Transportstyrelsen kännas till denna undersökning. Och sen så är det alltså så att den undersökningen gav för handen att det var saltet tränger in i porerna i vägbanan, fryser till, det spricker upp den tunga trafiken, river sedan upp detta. Och det är ju samma, samma sak som man kom fram till i Australien. Just att det var den tunga trafiken som var boven i sammanhanget med sånt här slitage. Ruttna, dåliga för människan, ruttna och otäcka partiklar i luften så att säga. Alltså inte dubbel. För i Australien har de inga dubbdäck överhuvudtaget. Det behövs inte där. Nåväl, det var intressant. Eh, tack så mycket för det mejlet. Du lyssnar på Hjärtsvärd 101,9. Det är Radio 1. Det är Sveriges bästa radiostation. Där. Det har vi fått pris för flera gånger. Nu ringer du 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Hjärtsvärd 101,9. Radio 1. 1. Hjärtsvärd 101. Ja, välkomna då tillbaka till hjärtsvärd. Jag ser på första sidan Aftonbladet 36-åringens sista sms till småbarnsmamman. Bevisen som kan fälla mannen för mord. Eh, det är alltså det här brottet, eh, Den här flerbarns, unga flerbarnsmamman som alltså försvann och blev sen, och hittad i gällslagen en bil som hade använts i samband med det där utbränd och så vidare och sen den här mannen då som har varit, först så blev han då tagen för det här, sen så blev han frisläppt och sen så åkte han iväg till Polen och sen så åkte han på semester som man sa och så har han nu blivit häktad här igen och så ska han, ska han väl ha något åtal här och försöka få ihop det här man har ingen är ingenting annat än indiser egentligen att, att gå på. Men man har också den här mannens eh, misstänktes lite tvivelaktiga bakgrund att gå på. Det är en ganska... Intressant kedja. Mannen som har åtalats för att ha mördat eh, en ung trebarnsmamma i Trollhättan är en erkänd nazist med ett dystert antal domar rörande våld eh, och jag hoppas verkligen att åklagarens indiskedja håller, säger Osin Cantwell här i Aftonbladet. Mannen är nazist. Han hade redan på 1990-talet en ledande roll i nationalsocialistisk front, nu numera svenskarnas parti. Han har även varit ordförande för den våldsbejakande organisationen Nationella frihetsfronten. Eh, Belastningsregistret i eh, urdraget där är på sju sidor, 22 domar de flesta av dem rörande mer än ett brott 10 års fängelsestraff, grov misshandel hot mot tjänsteman, grov kvinnofridskränkning, hets mot folkgrupp flera fall av besöksförbud vapenbrott, olaga tvång mannen i en madröm eh, skriver Cantwell eh Och eh, det senaste eh, domen, det var åtalad för att ha misshandlat fyra kvinnor samt för att ha hotat att skjuta ihjäl en polis. Det fick han tre månaders fängelse för, den här mannen. väl eh, eh, menar då att det här är en, man, en människa vi måste skydda oss emot. Det är en man som förhoppningsvis blir dömd. Men å andra sidan eh, ser ju på det viset att man kan ju inte bli dömd eh, bara för att man har varit dömd tidigare- Det går ju tyvärr inte. Men eh, det finns ju saker naturligtvis då som, som gör att kanske den här mannen bör ja, hållas borta från gator och torg. I vilket fall på något sätt. För att han verkar inte vara speciellt hygglig av sig. En sån här återfallsförbrytare som ger sig på folk... Eh, ja, jag vet inte. Vem, ska, vem är det man ska skydda är det, och vem är det man ska så att säga hjälpa här? Är det, är det den här återfallsförbrytaren som ständigt kommer ut och misshandlar runt omkring? Eller är det de människorna som så att säga inte har gjort något som råkar bara komma i vägen för honom? Det är väl de som ska skyddas kanske? Tycker väl jag. Här är eh, de inblandade i alla fall i det här, den så kallade 36-åringen, eh, åtalad för mord, eh, var på 90-talet ledande inom den nazistiska organisationen, eh, dömd som 17-åring för brutal misshandel, eh, har tre barn med tre olika kvinnor, samtliga har polisanmält honom, de har alla också sökt om antingen besöksförbud eller kontaktförbud, förekommer sammanlagt under 20 tilltal. I belastningsregistret beskrivs som, han oh, som beräknelig, beräknande och intelligent med hett temperament. Eh, ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Hoppas att i alla fall man klarar ut det här brottet. Eh, men som sagt, man kan inte döma en person bara på hans eller hennes förslutna utan eh, varje brott står ju för sig. Men å andra sidan så har jag lite svårt att förstå hur man begår brott på brott på brott på brott. Att det där liksom på något sätt att man inte förstår då ifrån, ifrån vårdande myndigheter att den här killen han behöver vård på lite längre sikt. Han behöver vård på ganska lång tid faktiskt. För det visar sig att när vi släpper ut den här killen efter tre månader efter ett halvår, efter ett år efter två år kanske så återf återfaller han bara i, i nya brott nya våldsbrott och då har han ju inte fått den vården som, som, som han skulle ha haft då får man väl se till att man tar in honom på 10, 15, 20 år då istället så att vården på något sätt får, får möjlighet att verka och att gro. Inte fan vet jag men ut på gator och torg tycker jag att ibland tycker jag nog att vissa människor inte behöver vara där ute. De är en fara. Om inte för sig själva så för omgivningen, då ska de inte vara ute på gator och torg. Så ligger det till. Tycker jag. Men det är vad jag tycker. Jag vet inte vad du tycker. Ja, som sagt... Jag har ju fått en del eh, mejl, inte sms utan mejl här till, eh, till redaktionen som det heter. Tidigare det var ju det här om vägslittaget bland annat på Hornstaten där som inte alls hade med dubbar att göra utan det var alltså saltet som gjorde att det trängde ner i vägbanan och sen så blev det frostsprängningar av vattnet som bildades där och sen så kom den tunga trafiken och rev upp det där. Det var det det berodde på. Det var ju ungefär samma resultat som man hade kommit fram till i, i Australien alltså men eh, nu till eh, eh, en annan liten grej eh, det är Emma Hallberg och här undrar jag om du kan hjälpa till jag promenerade på söder igår säger Emma och jag såg en massa blåmålade dörrar med orden paint me på paint me på, alltså paint me måla mig eh, eh, de är turkosblå, och det är flera stycken. Och jag blev väldigt nyfiken. Att jag tänkte att jag skulle höra om eh, ni eller några lyssnare vet vad det är för något. Om det är konst eller reklam eller någonting annat. Emma Halberg har skrivit. Jag, jag har själv inte sett de där dörrarna. Jag vet inte vad de, de är någonstans heller. Men på söder i alla fall. Så står, finns det då blåmålade dörrar med orden paint me på. Är det någon som kan upplysa mig, Emma och alla andra vad det här är för någonting? Är det ett reklamgippo eller är det konst eller är det någonting annat? Paint me står det på några blåmålade dörrar. Turkosblå är de alltså. Vad är det för något? Du som vet detta du ringer 0200 11 12 13. Och igår så pratade vi om brandkåren och deras svårigheter att ta sig fram i trafiken. Och då har Alexander Boman kommit med en väldigt bra tanke här. Hej Gert, jag vaknade precis, det här var så igår, och hörde att ni pratade om brandkårens problem att ta sig fram i trafiken. Kan man inte ha ett förslag om en så kallad brandmotorcykel- utrustad med bland annat pulversläckare, första hjälpenkitt och lite sådana där grejer för vid trafikolyckor så handlar det ju just om sekunder i vissa fall bilbränder och annat ring gärna upp om du vill höra jag har tänkt, det är Alexander Boman ja det där var ju en ganska ganska bra eh, tanke vi ska ta och ringa eh, Alexander Boman här om en liten stund så får han utveckla den här tankegången kanske inte var så dum Radio Radio Välkommen tillbaka till hjärtsvärd. alltså nu när klockan har blivit 06:47. Jag fick inte tag på Alexander, men däremot så ringde Eleni. God morgon, Eleni. God, god morgon, god morgon. Hur står du till? Jo, tack. Alexander har väl kanske inte vaknat än. Nej. Jag ska berätta för lyssnarna. Alexander skickade ett mejl där Vi pratade om brandkåren och bland annat deras, eller så överhuvudtaget, problem att ta sig fram eh, när det är köigt och sådär. Och då hade han föreslagit en motorcykel. En brand, eh, brandkårsmotorcykel så att säga. Ja, men den föregående, jag vet inte men jag har sett på tv- Att i England, mm -hmm. de har det här systemet. De har en som står ambulans. De står läckare i formen, jag vet inte. Det brukar de visa sådana här serier. Ja, här, ja, ja. Att de har det första hjälpen när det är trafik, tät trafik. Ja, ja, ja, Men det är ju rätt smart. Är det är att, att komma fram. Ja, visst. Det är mycket, mycket enklare ja, att ta sig fram det... en motorcykel då. Ja. Äh, än vad det är att ta sig fram en stor bil. Det är självklart. Jo, men det finns faktiskt ja. system i England som fungerar. Ja, det låter bra det. Då får vi försöka ta efter det då här. Ja, då får ni göra det. Ja. Tack Sverige. så mycket för ditt samtal. Ja. Ha en bra dag. Jart. Du är med, tack snälla. Ha varje morgon. Ja, tack ska det ha. ha det hej, hej, hej. Hej, hej. Äh, god morgon. Ja, Joker ringde här precis och sa det så här att det vore ju bra om du nu tog och meddelade att ni faktiskt hade fått den här nummerpresentatören äntligen och nu har vi som sagt äntligen fått den här nummerpresentatören så nu kan vi alltså identifiera de här samtalen. Jag kan inte göra det härifrån men vi kan göra det eh, i vår huvudväxel så kan vi göra det. Och är det så att vi får till det här på ett sånt sätt som vi vill så kan vi alltså anmäla eh, det här eh, Samtalen. Det kan bli någon form av trakasserier eller vad det nu kan vara, eller förstörande av allmän ordning. Inte fan vet jag. Och kan då bli böter. Och sen vet du ju min åsikt i den här frågan. Det är nämligen det att jag. Jag kommer inte överhuvudtaget när det gäller det här att lägga fingrarna emellan utan jag kommer att så fort jag får reda på vem den här personen är eh, eller vilka de här personerna är så kommer jag att göra detta. göra detta alltså. Ja vi får se hur det blir med den saken nu ska vi se. God morgon. Hallå. Ja vem där. Jag tar mig på orden då. Jag tänkte säga, du kan väl råka säga de där numren i, i E1? Ja, ja, visst absolut. Du ska inte tro det, att jag kommer att eh, hålla det här hemligt. Det är jävligt, jävligt stora nummer, säger så. Ja, det är faktiskt det. Och det är en, en, en, en människa som beter sig på det där viset Det är ju en väldigt liten ensam människa naturligtvis. Sjukligt, dessutom klen äh, bor hemma hos mamma och har liten kuk äh, äh, det är klart att det är, måste vara jobbigt att leva äh, och, och när man liksom inte får vara med de andra grabbarna och pojkarna och leka Det är, klart. är det så att du, är det så att du vill, vill ta till åtgärder så är en grävmaskin. Jag kan gräva djupa gropar. Ja, det, så det. det är bra det Jocke. Tack så mycket för det. Men nu Tack hoppas jag att, att vår huvudväxel, inte, jag kan inte här uppe göra det tyvärr, men att vår huvudväxel eh, kan identifiera eh, de här numren. Det låter bra, det hänger ja. ut om, om det är det kan hänger, du är Det tror jag. kan du tro att jag kommer att göra också. Med det namn, med personnummer, med adress, med familjeförhållanden. Allt sånt där också. kan man ta reda på. Tack så mycket Jocke! Tack själv! Hej hej! God morgon! Ja! Ja, det var Pallion från Karakudden. Ja, Jag skulle lyssna, men jag vet inte riktigt vad det är på gång. Ja, jag vet inte. Vad vill du då, min vän? Nej, men jag en hel del, men jag undrar bara vad det är för um, tema så att säga. Ja, det men vi har pratat lite allt möjligt. Nu senast så pratade vi faktiskt om eh, fick ett, vi pratade igår så pratade vi om det här med att eh, polisen och framförallt brandkåren med sina stora bilar har svårt att ta sig fram i, i rusningstrafik. Okej. Okay. Och då att man skulle kunna ha en brand motorcykel, att brandkåren skulle ha en motorcykel så att de lätt skulle kunna ta sig fram, kanske med åtminstone första väldigt första, smart jag vilja säga. första hjälpen. Ja, och då ja. ringde Eleni in här och sa att i England så har man faktiskt sådana där saker. Och det är, ja, det har jag sett, det har jag sett på... Ja. Det är smart smart, för då kommer man ju fram och är det bilbränder och sånt där och... och Och med HLR och sånt där, ja, men med ja. det i ja. det. Ja, och då är det ju bra de kan komma fram med hjärtmaskiner och allt vad det är. Få igång saker. Jag skulle bara ha en karl för det på att säga. Nej, men det är faktiskt sant. Det, det, det låter väldigt smart, jag fattar inte varför det inte finns. Ja men du vet det är beslut som ska fattas på hög hög där Ja ja, precis det, det, Och sen är det en massa människor som ska lägga sidor där och så måste det vara speciell utbildning och så måste det, och så måste det gå igenom fackliga förhandlingar och så måste det tas fram speciella kläder och så måste det eh, tas fram olika, ska de, så ska de köra på vintern och så måste de göra skidor på de där motorcyklarna och det har man ju glömt om man gjorde det var ju i lumpen då man fick köra ordenans motorcykel med skidor och så. men en och andra sidan så hade polisen också skider på sina motorcyklar så sent som faktiskt på 80-talet tror jag, eller på 70-talet jag tänkte säga 80-talet jag är ja. inte så gammal jag är bara 48, men skitsamma nej men jag vet ju det mm. ja ja vi får se vi får väl hoppas att det, det tar man beslut på grejen idag så kanske det blir verkligen verklighet om fem år ja, ja precis. Eller hur? Mm. Ja, Nej, det, det mallar ju långsamt i de här byråkratiska kvarna, vet du. Ja, tack, jag vet jaha, jaha hur mår du var idag då? Nej, det, ja, det är väl här bra. Jag tar in på ett Jag dricker riktigt mycket alkohol och sådant. Men, ja, men vad fan, det får du väl sluta med? Ja, det, det jag håller på med. <laughs> ja, men det är inte så lätt, va? Nej, det är ingen dans på rosen om man säger så. Hur länge har du sig uppe då? Jag är 40 år, jag är 48. Ja, då, ja, då är det ju det är lite. Du började väl lite väl tidigt, kanske? 7 år var jag. Förlåt? Sju år var jag. Ja, det var men inte så. Men jag har lagt ner det i alla fall. Mm -hmm. Alkoholen är svårare, va? Ja, det, det är fruktansvärd. Mm. Och sen är det det här eh, umgänget också. Det är ju det umgänget ja. man har. Ja, men nej, jag vill inte vara... Jag, jag bor ju som sagt var det kallkullen som jag har sagt förut. Ja, ja. Jag är inte det Nej, men jag bor ju på långt ute i skogen så att det är väl ganska bra på det viset. Men då blir det ju det med resor och grejer istället. Mm -hmm. Så att det... Äh, ja, ja, det får väl vara som det är då. Ja, men du, jag vet lite grann om alkoholens fördärvligheter, nämligen. Min syra ja. ihjäl, så i hälsa, Ja, sen kände du, du Christer Petter. Ja, då. jag kände en hel del ja. människor med ja, olika okej. bekymmer. Jag kände han tjej, Maria, eller vad han Det var ju Katrineholm. Så att det, det, det, det där känner jag till. Men som sagt, jag, jag är inte intresserad längre av det där. Nej, nej. Men som sagt, det är ingen lätt samma sak att gå ur. Nej. Nej, det är det inte. Jag vet, jag vet, jag vet. Ja, ja, du, jag hoppas att du reder ut det där då. Du får väl ja. höra av dig igen? Ja, det är väl klart som fan. Jag, ja. jag lyssnar på er. Ja, det är bra det. Ja. Ta det lugnt där ute i skogen. Ja, tack, så. Har ha det bra. Tack för att du finns. Hej då! Hej, hej, hej, hej. Hej, hej. Jaha, hallå ja. Ja, då var det du. Jag känner mig Vem var namnet? Hur var namnet? Namnet var Mattias. Hej Mattias. Denna jo, jag tänkte bara säga. jag vet inte om någon sa det tidigare. Men eh, jag har att Göteborg har ju två stycken eh, ambulansmotorcyklar jag för mig. Har de det? Ja. Jaha, så där, det hade jag ingen aning om. Nej, men typ, eh, om jag inte minns helt fel så är det typ Mölndal där. Brandstation har två stycken eh, ambulansbågare. Ja, för det är ju rätt vettigt att de kan komma fram med, med en skumsläckare om det brinner i någon bil och komma fram med någon hjärtstartar. Ja, det var ingen brandmotorscykel eh, utan det var ambulans bara alltså, men som var stationerad på brandstationen för mig. Ja, vad fan, då kan vi ha en brandsläckare på Hojen också. Ja, det, det tycker man också. Lättare bilbränder och sånt där. Ja, ja visst. Ja, visst. Börja ja, motorhuv och grejer. Liksom. Ja, ja visst. Ja, ja det, Mattias, men... vad bra. Det kanske ja. är fler som eh, kan ha synpunkter och känner till lite grann om det där men det ja, låter det, ju man, vettigt. Tänkte jag tänkte bara säga också att eh, sen borde man ju lära alla jävla idioter att flytta på oss också när snuten och ambulans och allt kommer. Och men ibland vet du, ibland har de ju till och med stängt av så att det inte går att flytta sig. Ja, jo, det är sant, det är sant. men jag tycker generellt sett Ja är... ja, jag visst. Och man ser, man ser, och hör ju de där ganska långt innan, innan de kommer. Ja, sen så finns det faktiskt backspeglar och sidospeglar man kan ja. kika lite ibland. Ja, ibland kan man ju göra det, gör det. faktiskt. Så har du rätt i. Tack snälla! Det finns de där idioterna som ringer in också. Ja, det finns alla Jag sorter. Tack så bra. Hej då, hej hej. Ja, som sagt fortsätter det. ringer in. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärde. Telefonnumret är 0200 11 12 13. Nyla Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärde. Hjärtsvärde. Ja, vi pratade om det här med eh, huruvida man skulle ha utrusta brandkåren med eh, motorcykel. Det är svårt för brandkåren, det är svårt för överhuvudtaget polis, eh, det är svårt för ambulanser, det är svårt för brandkår, utryckningsfordon överhuvudtaget att ta sig fram i den eh, täta. Trafiken som uppstår, liksom den här rusningstrafiken, och då vore det ju lämpligare kan man tycka att ha kanske en utryckningsmotorcykel. Motorcykel, motorcykel eh, som man kommer fram, det kan man ju så att säga ta sig fram. Den är smalare eh, och är ju enklare att ta sig fram med, och så kan man eh, mycket snabbt komma fram till eh, olyckstillbudet eller olyckan. Eh, och då så finns det eh, ambulansmotorcykel eh, finns det och den kan, som kan ta sig smidigt fram i till exempel i ett folkhav eh, och då kan räddningstjänsten snabbt vara på plats om någon behöver hjälp eh, det finns i Göteborg det är, står det i tidningen GP här kommer ambulansen på två ljud man tar sig fram smidigt och lätt och kan snabbt vara på plats vid en olycka eh, här är en av de som kör på Sveriges två motorcykel eh, det är en kille som heter Jonas Karlsson han är en av de som kör på Sveriges en av två motorcykelambulanser båda finns i Göteborg eh, och det där det där är ju eh, ja, det är ju naturligtvis väldigt bra det där eh, och det, det betyder att första hjälpen den kan vara väldigt snabbt på plats och sen kan man ju få fram eh, viffiga borrar och sånt där så att man kan få folk att filtar och sånt så att eh, ja, man, man kan ta hand om människor som har råkat ut för olyckor men jag menar att Man skulle ju också kunna ha, brandkåren skulle ju också kunna ha såna här eh, första hjälpen brandkåren i form av motorcyklar. Och sen så finns det naturligtvis att på till motorcykeln sätta en liten släpvagn. Och det finns släpvagnar för motorcyklar som bara har ett hjul som är alltså som är då väldigt smala, lika smala som motorcykeln. Och det, ja, det går ju lätt och enkelt att ta sig fram då. God morgon! Eh, Det går ju är väldigt lätt och enkelt att ta sig fram då naturligtvis om man har motorcykel Och sen kan man ju då ha en liten släpvagn bak efter Hallå ja? Då var det du ser du. God morgon. Ja, eh, som sagt, vad, vad tror du? Vad tycker du om det här? Det finns ju alltså, och då borde det väl inte så jävla svårt att få, eh, få det till Stockholm heller om det nu finns i Göteborg kanske. God morgon. Hallå, ja. Hallå, ja. ja. hallå, hallå. Hörs det bättre nu? Nu hörs det bättre. God morgon. God morgon, god morgon. Eh, kommer du ihåg, det fanns eh, vad kan det vara för åtta, fem, sex åtta år sedan, en motorcykel bärningsfordon eh, på prov i alla fall här i Stockholm. Aha. Eh, men jag vet inte hur det, eh, de gjorde i alla fall några bärgningar, det, det kommer jag ihåg. Det var i massmedia. Och jag såg motorcykeln faktiskt och svämma en gång för ja. det var det hans fordon. Och då. kunde kunde vad heter det värja iväg havererade personbilar i alla fall. Med motorcykel. Ja men det går säkert att hitta på nätet på något sätt. Ja, sak. det är klart att det, om du om om, om det inte är ett vrak, bilen är ett vrak och ja, står ett dike. Drålande. Så om det är en, en bil som kan rulla på två hjul, antingen fram eller bak, så det går väl det naturligtvis. Ja, om det är sopparstopp eller något sånt, eller vad som helst. Men de kunde faktiskt boxera iväg också. Ja, men så, du menar det att man kan boxa iväg till det första avtaget eller in, i, bort i en annanstans? Så på Mm. Ja, det där, det där låter ju bra. Jag tror att man skulle kunna använda motorcyklar i allt högre utsträckning än vad man gör faktiskt som, som utryckningsfordon. Och inte minst så kan man få med sig jävligt mycket grejer om man har en sån här släpkärra. Ja, släpsadroljen. Då rulls det en hel del. Och sen du nämnde brandsläckare faktiskt. Ja, ja. Det är en obligatorisk grej som mm. kollas alltid på i Polen. Ja måste du ha med dig där? Alltid, i varje bil. Jaha, måste... ja, här, ja. det, här räcker det om du har med dig en sån här triangel. Ja, visst. Men vad hjälper det? Ja, det hjälper inte därifrån. Men, men det är en obligatorisk sak att vi är inte alltid ett föregångsland. Mm. Ja, det är intressant. Det är väl väl vi får se ja. vad som händer här i, i, i trafiken. Vi är ja. för i alla fall det. Tack så mycket. Ja. Okay. Hej, hej. Hallå, ja. God morgon. God morgon, god morgon. God morgon, Gert. Vem där tror du? Marcus heter jag. Tjena, Marcus. Tjena. Du, vet du vad? Petter eller han som ringde innan, jag vet inte vad han heter, men... Men han nämnde en liten en bra grej där med att alla bilar ska bli utrustade med brandsläckare. Ja, Matti menar du? Ja, Matti. Så var det. Ja, så var det tydligen i Polen, sa han. Ja, men alltså det var lite kul var därför jag ringde. Min bil har två stycken brandsläckare som sitter fastmonterade. Jaha. Och, uh, men är inte hårdare än att man får loss dem, hoppas jag. Nej, nej, nej, nej. Men alltså man rycker loss dem ett enkelt. Och det är sådana här små brandsläckare, ganska enkla, alltså ja. avancerade. Och jag tycker att det där är ju någonting som... Alltså om det handlar om sekunder och, och, och kort tid sådär... Då är det ju självklart att vi människor som är först på plats liksom, Eller de som är först på plats, det är ju de som ska kunna göra någonting. Ja men du, jag tänkte på så Många, eftersom jag är ute på sjön en del... Så ja. är det ju så att många båtar... De har ju sådana här brandsläckare monterade som utlöses automatiskt så att säga. Ja... Eller också att de är monterade på ett sånt sätt så att du genom att trycka på en knapp vid instrumentpanelen kan aktivera brandsläckan? Ja det är ju jättesmidigt men, men jag tänker mer på att alltså, vi det är ju ganska slöseri med resurser. Det, det, det sitter ju jättemånga människor i, i köer och, och närheten av en olycksplats. Att, Jag har varit framme vid bilbränder Det är inget skojigt och det, det, det blir panik och folk är rädda för eld Man vågar inte gå fram va? Nej, men nu menar inte jag att folk ska kasta sig in i vad som helst. Men, men ibland kan det ju bara, kanske, bara att det står och småryker innan det blir en våldsam brand. som det är någon som faktiskt har en brandläckning. Ja, men det var ju det som var vid den här bussbranden som jag pratade om. Ja. Äh, där, där det började lukta illa, busschauffören körde åt sidan. Och då, då var det diesel förmodligen som hade läckt ut över, över avgasröret va, som gjorde att det började brinna. Och det luktade ju fan. Och då, då blev ju alla jätterädda och sprang all världens väg ut i skogen. Jag, jag tog en brandsläckare och krep in under bussen jag släckte. Ja, men det var ju snyggt gjort. Ja, ja, jag menar inte att folk ska sätta livet till. Men, men däremot så tycker jag att man kan ju använda... Eh, ah resurserna på ett bra sätt ja. Det är ju liksom att varje enskild individ eller varje bil i alla fall ska vara utrustad med någon form av lite enklare räddningsutrustning. Jo men det kan ju vara så ja. att det faktiskt sitter att man har ett eget internt sprinkelsystem i bilen, det är ju ingen dum idé ja, nu tänkte jag inte sova. det De var bara en brandsläckare. Och, och jag menar, det var lite första hjälpenkett. Ja, ja. I skillnad mellan liv och död. Du vet ju hur lång tid det kan ta för ambulans. Och, och ja, för det kan det framförallt om det är kö. Det kan ju ta hur lång tid som helst. Ja. Oh. Ja, tack för synpunkten Marcus. Yes, Hej, då. tack snälla, hej. God morgon. Martina. Ja. Ni ska vänta nu ett du ska få en mikrofon också, det är ju bra. Så. Där var du ja. Martina, ja. Eh, klockan har blivit 07.14 och det har blivit dags för en liten eh, nyhetsuppdatering. Vet du vad vi gör samtidigt? Nej. Jag vet, vi tar gåtan. Gör det. <laughs> mm. Ja, vi tar gåtan. Just precis, det ska vi göra. Vi tar gåtan, vi brukar ju ta den lite senare- men vi tar den nu i alla fall nämligen. Dagens gåta i Hjärtsvärld. Nu ska vi se här. Är du Jag är beredd. Man kan spela med den- eller man kan ha en eller två- men de spelar man inte med. <laughs> jag tror jag vet men jag ska inte säga något. Nej, nej, det ska du verkligen inte göra. Man kan spela med den eller man kan ha en eller två. Men de spelar man inte med. Ja, Martina tror sig veta svaret. Tror du dig veta svaret så ringer du 0211 12 13. Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka då till Hjärtsvärd nu när klockan är 19 minuter över sju och med oss på tråden har vi hoppas jag. God morgon säger vi Ingmar. Morgon, Ingmar, hej äh, Ingmar. Ja, jag ska läsa upp gåtan här så ska du få säga det du tror vara svaret. Man kan spela med en eh, med, eller man kan ha en eller två. Men de spelar man inte med. Ja du Ingmar, vad tror vi? Ja, men tanke på temat som brukar vara på eh, frågorna här så gissar jag på kulor. Kulor, trodde du? Ja, Du får en applåd ifrån studion. är eh, Ja, som sagt. Ja, man kan spela med kulan. Eh, man kan ha en eller två kulor. Eh, ofta har man ju två i sin egen lilla punkt. Eh, men de spelar man som sagt inte med. Det ligger nästan ett temat att ha med en julreferens där också. Ja, det skulle man kunna ha. Att de hänger i granen, ja. Ja, För det är... Ni pratade om eh, motorcyklar och räddningstjänst där förstås. för sen. Ja, just det. Ja, man eh, hade ju det där provet då i Stockholm också med, med ambulansläkare i på motorcykel. Jaha. Eh, det, man avslutade det förstås. Eh, Varför men... det? Varför slutar man det? Ja, eh, det har ju vissa problem med sig också. Vad... Uh, dels så kostar det ju ganska mycket man kan ju ersätta det där genom att till, sätta till en uh, ambulans till istället i Stockholm som fungerar dygnet runt ja. Jo, jo absolut kan man göra det, men grejen är att de kommer ju inte fram Det är det som är saken. Alltså, polisen polisen kommer ju fram. De har motorcykel. Ambulansen kommer inte fram. Eh, för snabba utryckningar där man liksom kan komma fram och hjälpa till när det ska fås igång ett vid ett hjärtstopp eller man ska stoppa en blödning eller det är något annat tra traumatiskt. Man, man behöver komma fram kanske med någon stödkrag eller någon filt eller vad fan det nu kan vara. Enkla grejer eller smärtstillande, sådana saker. Ja men det där är lite, lite som eh, om du tänker taxi som ni diskuterade häromdagen också att eh, om man hade fler ambulanser, de är ju alltid på väg någonstans och, jo, och då ger ah, det ju bättre tillgång. Den här motorcykeln som eventuellt ska finnas om han nu ska åka till eh, till norra länen, då befinner han sig i norra länen och då spelar det ingen roll om det händer något i Södertälje. Den har ju hela Stockholms län som uh, arbetsområde. Jo, jo, jo, jo, absolut, men man kan väl ha flera. Man kan väl ha flera såna där motorcyklar. Man kan väl ha en i Södertälje och en i, en i Nortälje. Och en centralt i, i Stockholm eller så eller fler. Ja, men gru grundkärna är att det kostar ju lika mycket som att, att tillsätta en hel ny dygnsambulans gentemot att ha en motorcykel som rullar dagtid. Um, Varför säger så, du det? Hur kan det, vara? hur kan det överhuvudtaget... Hur kan det kosta... Hur kan det kosta att ha en... Lika mycket att ha en motorcykel som jo, jobbar dagtid som det kostar att ha en ambulans med två man kör dygnet runt? Hur kan du, hur du då? Det, man, man hade nämligen i testprojektet som var så hade man läkare på den där cykeln. Och det var ju mest för att... Um, Det är ju roligt, tyckte läkarna och åker till motorcykeln. Ja, ja, men det där är ju bara larvigt. Det behöver ju inte ha det behöver ju inte ha det behöver ju bara ha ambulans ambulansutbildad personal som kör de där motorcyklarna. Därför ja, att ambulans, ambulansutbildad personal är ju väldigt kunnig jämfört med mannen på gatan när det gäller att ta hand om, om, om skadade personer. Ja, det måste vara, mm. men äh, man måste ju väga det mot alternativen och jag tror att alternativen är nog bättre och, och nu när vi har glest med ambulanser som är känt att... ja äh, men då, då kanske du äh, då kanske du inte behöver de där ambulanserna överhuvudtaget. Ja, personerna där som, som finns ute på byn och de har skadat sig, de måste ju fraktas någonstans. Äh. Ja, äh, de kanske kan åka taxi. När de fått en vård som hjälp... Som första hjälpen. Tycker det låter Aa. lite negativt ja. Och, och, och det, det är klart att visst det är väl kul att någon vill vara med och spara. Men just i det här fallet så vet jag inte om, om kostnaderna... Kan, kan liksom motivera... Eh, motivera sig av att, att det blir att det är dyrt. När, när, här finns det ju liv och rädda, liksom. Ja, jag förstår hur du tänker. Men jag, jag väger... Eh... Pengarna vart de gör mer nytta. Är du politiker? Så, nej. Det låter har, lite så. Men jag har kört ambulans. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> <Jo, laughs> men men då frågar jag intressant. Du har kört ambulans. Är det inte frustrerande då när man sitter i ambulansen? Man vet att det har hänt någonting och man inte kommer fram. Ja, det, det är sällan ett problem. Är det så? Det är det. Men, men som igår till exempel som igår till exempel så har man alltså stängt av då tillfarten på ett ställe och är det då så att du kommer och så måste du fram där för det har hänt där framme någonstans. Kommer du inte fram därför att det är bara avstängt. Ingen kommer någon vart. Vad så framme tillbaka? Vad har du stängt av någonstans? Man har ju stängt av till Söderledstunneln va? in påfarten nu Men det finns ju andra påfarter. Jo men det har hänt vi framme. Hur kommer Om man, ta man tar en annan påfart Hjärt. Man kan köra både Nej, nej, och men vill du Vänta den, ta, vänta, nu, nu pratar du just runt Om det här ja. har hänt vid Påfarten som är avstängt, Det står två kilometer kö ja, vi... du åker, åker in från andra hållet Hjärt Det, det är ju avstängt Du kommer inte in oh. Du kommer inte in jo men, är, jo men någon del av tunneln Kommer man väl åt Ja, ja. ja kanske, jag hoppas det Det där, är, det där är sällan ett problem, hjärt. Problemet är att, eh, att det finns för få eh, ambulanser. Så att, eh, Nej, vet du, jag tror att... inte att det är heller problemet att det finns för få ambulanser. Jag tror att ett av de stora problemen, och det kan väl du som ambulansförare eh, kanske hålla med om, att folk ringer ambulansen alldeles åt helvete i onödan. Ja, men man kan inte beskylla allmänheten för om de har råkat ut för något som de tror är allvarligt, då så kanske inte alla har medicinska expertisen och, och äh, vet att de inte ska ringa ambulansen. Nej, men det, där, är, det där kan man väl också säga naturligtvis. Men jag menar att, att äh, äh, äh, äh, jag har aldrig ringt ambulans. om man säger så. Nej. Men jag vet, folk som ringer ambulansen stup i kvarten. Jo, men om man, äh, då kanske man har ett behov av någonting. Nej, naja, det... men då har man, man har ju ett problem. Va? Man är hypokondriker till exempel. Och hypokondriker kan vara sjuka. Det kan jag hålla med dig om. Men de behöver inte åka ambulans varje gång. De tror sig vara Nej. sjuka. Men nu kommer vi in på ett helt annat eh, område. Men eh, det som upplevs som problemet när man kör själv. Naturligtvis så, så ringer eh, många ambulanser ibland när de inte borde. Men problemet är ju att eh, när ambulansen väl kommer så har inte ambulanspersonalen befogenhet att säga till personen att uh, jag förstår att du mår dåligt men uh, det här är inte läge för dig att åka ambulans nu utan du kan gå till vårdcentralen. Imorgon uh, eller på måndag eller nästa vecka. Ja, just, mm. uh, så, uh, så får inte ambulanspersonalen säga utan... Uh, Nej men det har... tycker jag ambulanspersonalen borde få säga. Jag tar inte emot dig för du, du kan gå själv istället på uh, måndag. Ja, lite smidig kan man ju vara så men... men uh, uh, nu har man ju ökat säger man uh, kompetensen i ambulanser genom att ha mer utbildad personal förstås mm. uh, och uh, då, då borde man ju utnyttja den kompetensen uh, uh, som man borde kunna göra Ja då kan man säga det... till folk att du, du, du har ringt ambulans här, du får betala 5000 spänn, det får du göra för det här var åt helvete, det var helt fel Ja det Det är ju dessutom fri sjukvård i ambulansen vilket inte finns någon annanstans uh, om man inte är barn. Nej, precis. Det, det, det kan ju Och det är billigare än så... taxi. Ja, mm. det är det. Du, det Jag där är inte så. Det, det är ett annat problem. Tack så mycket för samtalet. Ja. Ja, hej. hej, hej. Lyssna på Hjärtsvärd. Vi ska ha nyheter alldeles strax. Telefonnummer är 0200 11 12 13. 1,9. Radio 1. Ja, är det besvärligt för ambulanser, och bränkor och polis att ta sig fram? Igår pratade vi om det. Vi har fortsatt att prata om det idag. Eh, Helen, eh, före detta eller i alla fall har jobbat mycket på eh, ambulanssjukvården. Eh, eh, god morgon Helen. Hej. Jett. Hej hej. Ja, du du jobbar eller har i alla fall jobbat på ambulanssjukvården. Ja, jag har jobbat i sju år inom akutfilen och ambulans ambulansen. Okej, okay, ja då känner, du, då känner du... du känner Förlåt? Ja, det är några år sedan jag slutade men ja. det är väl ungefär likadant idag. Ja, då känner du till den pro problemställningen som vi pratade om. Att det var trångt och eländigt, svårt att ta sig fram. Eh, och att, eh, ja, och att, att bilister inte riktigt eh, visar hänsyn tillräckligt kanske. Och att Man upplever det kanske stressande som ambulanspersonal att man inte kommer fram. Ja det är klart att man gör det. Och det jag tror att jag har nog aldrig blivit fast någonstans att jag inte verkligen kommit framåt eller bakåt. För man lär sig vilka vägar och alternativa vägar man kan ta när man får position på olyckan. Och oftast kan man säga att om det är i rusningstrafik så är det oftast inte några höga fater. Och därav blir skadan skadorna lite lägre också, även om ja. de minuterna kan upplevas som väldigt långa. Ja. Men däremot så vill jag ju mobiltelefonerna är ju ett riktigt gissel ute. Och när jag körde så lärde man sig att om man dricker en halv plats vin, det är ungefär samma eh, nedsatthet på reaktionsförmågan som man får när man pratar i mobiltelefon i trafiken och man håller på och trycker på knapparna. Det var flera gånger som vi tutar, vi låg bakom, man kör framåt och man kör bakåt. Sig, och försöker få uppmärksamhet eh, på dess vis men eh, där man inte får någon reaktion och sen när man väl kommer förbi ja, då är det mobiltelefonen som sitter framme så det här, det är ett jättestort Ja men är det inte ja. så att, ja jag förstår ja, men är det inte så att då sitter folk med, med, med, med liksom lurar på va, eller såna här eh, att man har stoppat in grejer i öronen och så pratar man den vägen och lyssnar ja. den vägen ja, och då hör ja, man inte det. vad som händer och sker runt omkring Nej, vi hade ett jättebra exempel faktiskt på E18 och där vi kom verkligen inte förbi och det låg en lastbil i vänsterkörfältet. Och vi gjorde på alla sätt och vis och försökte få dem uppmärksamma och även bilisterna bredvid i högerkörfältet försökte komma loss men de, de kunde inte. Då stod ett telefonnummer bak på lastbilen som sa ring mig om du har synpunkter på körningen. Så vi gjorde det. Och eh, då sa vi det, ja, nu ska vi se hur lång tid det tar, för vi kom till någon växeltänschef antar jag. Mm -hmm. Och eh, det tog väl två, tre minuter, sen så var det bara en, en skarp högersväng åt. Och det kunde ju gått riktigt illa det också, för han hade ingen koll på det. Nä. Men det skulle jag vilja säga, angående den här MC... MC eh, Ambulans? Ja, eller brankår ja, eller? Mm. Ja, för man har haft det här i Stockholm, jag tror det är nästan tio år sedan som man hade det första gången på projekt. Ja, det var någon som berättade det och då hade man, det var också en, en tidigare en, en ambulanskille som hade jobbat på ambulansen som menade att man hade haft det Och då var det läkare som körde de här motorcyklarna. Ja, det stämmer det. Och man har det tror jag fortfarande när det är stora evenemang i, i Stockholms stad med festivaler och så annat så har man tagit fram det igen. Men utvärderingarna på det visar att det är ganska många... Eh, riskmoment i det både säkerhetsmässigt för den som kör och sen att komma fram själv på en plats eh, mm. kan vara ganska utsatt så jag tror att det är mycket säkerheten som sätter lite broms för det och sen har det ett bekymmer också om nu den personen behöver följa med så är inte ambulans eller motorcykeln kvar med dess utrustning om man kommer tillbaka sen så att, ganska mycket problematik, säkerhetsproblematik runt om där eller utmaningar får man väl säga jag tror inte de kom fram till att det var att det var till så stor hjälp Nej. med de resurserna. Ja, eh, Okej, okay. eh, en annan fråga då. Du som har kört ambulans eh, och sen pratat med eh, den här andra ambulanskillen om att det är väldigt mycket man åker ut och den här, man kommer fram till den här personen och sen, ja, det där var väl inget att ringa ambulansen för liksom. Jag kan säga att jag har åkt på nageltrångs. Och eh, det, det är ett jättestort bekymmer att, att, som, eh, sa, att vi inte har befogenhet att säga att det här är inte någon ambulans eh, befogat för att åka ambulans. För många tror att de är prioriterade med att åka ambulans. Om man kommer in till sjukhuset med ambulans så tror jag tror att många tror att då kommer vi först i kön för att det är väldigt lång väntetid inne på akutmottagningarna. Mm. Eh, men vi kan ju säga att det är tvärtom. Så har vi gjort en bedömning på att Det är en låg prioritet. Då kommer man få vänta flera timmar och det här försöker man ju tala om också. Men vi har inte, eller nu, de har inte befogenhet att säga att eh, det här är inte en ambulansfärd. Och det finns, jag tror inte heller många vet det, att i många kommuner, ytterkommunerna, finns det en ambulans. Och det innebär ja. att, är den upptagen? Av nageltrång. Det jo men är, ja. vore, det inte, vore det inte lämpligt att... att eh, säga på plats då att du, jag är ju utbildad på de här grejerna. Det där är nageltrång. Du kan far åt helvete eller om du vill så kan du själv ta det till eh, vårdcentralen på måndag. Och sen så lämnar man ett, ett, betalning, ett inbetalningskort på 5000 spän. spänn. Jag tycker absolut att, eh, att man ska ha... I Göteborg så tror jag att de, om de har kvar det, men att om båda i ambulansbesättningen var överens om att det här inte, man kollar ju upp eh, de vitala parametrarna med puls och blodtryck och andning. Och skriver journal mm. eh, och lämnar den på plats. i båda överens så behöver man inte ta med. Och jag, jag tycker att det är absolut någonting. För det är jättesvårt att avgöra på telefon. Och många lär sig vad de ska säga, att jag har ont i bröstet. Ja, då blir det en utryckning Och då utsätter man dem i ambulansen för fara när man kör fram. Man utsätter med medtrafikanter för att man ska köra blått ljus. Och plötsligt att man, är, man utsätter grannen som kanske får ett barn helt plötsligt eller något riktigt Ja, visst, ja, ja det, visst, visst är det så det där är ju det där är ett helvete. och därför så, de här SOS eh, stationerna som tar emot de här samtalen de, de blir ju ofta kritiserade, det blir ju ett jävla hallå vid något tillfälle när de har missbedömt en situation, då blir det ju ett jävla hallå men det där beror ju på faktiskt att det är otroligt många människor som utnyttjar det där på ett felaktigt sätt. Absolut jag tänker definitivt att man har, man har flyttat ut väldigt hög och har väldigt hög kunskap och erfarenhet ute i ambulanserna så varför när man är på plats ska man inte få kunna avgöra om det är befogat eller som du säger okej okay, du kan få åka med in men det kostar en viss antal summa i så fall om, om Ja det, absolut, det kostar bara för att jag nödvändigt. tycker det ska kosta bara för att ni har åkt tagit er dit ja är onödan. Ja, det... för, för de där människorna... Sen är det väl ofta så att du, du lär väl känna dem där till slut, va? Ja, och många gånger är det ju ja. i liknande. Absolut. Ja. Och brandkåren idag... Jag menar, eh, rycker de ut... Eller räddningstjänsten ut idag i onödan... Då blir det ju ganska dryga böter. Ja, jo, exakt. Och det, att de det, tyck dem. det tycker jag man ska göra med polis och militär... Och, och ambulans också, faktiskt. Sen tycker jag... eller Det, det är väl ett stort... Eh, att... Jag tycker man ska också lägga tillbaka, eller lägga ansvaret på, på medborgarna. att Det kanske är hög tid att gå och lära sig lite första hjälpen och lära sig ta hand om sig själv och inte skjuta över ansvaret på någon annan. Ja, men det där är ju hela samhället idag. Det där tar ju någon annan hand om. Ja. Och, och sen har vi ju blivit så otroligt eh, rädda på något sätt. Och, och, och eh, ja alltså. I, vi, vi, på, ett, på ett helt annat sätt än vi var förr. Uh, så so, so, händer det någonting, ja, då ska vi in på sjukhuset. Känner vi någonting, då ska vi in på sjukhuset. Uh, och, har vi lite ont, ja, då, jävlar, då ska vi åka ambulans och så vidare. Det, det har ju blivit någonting väldigt, jag vet inte varför det har blivit på det där viset. Du ska ha hjälp här och nu. Om du har hosta så ska du få hjälp med den nu och inte om två veckor. Eller stanna hemma kanske en dag och kurera sig själv. Ja, det har ju bara... För jag, för jag fattar inte vad som har hänt. Nej. Nej, och det är väl mycket ett storstadsfenomen skulle jag vilja säga. Det är, man ser inte riktigt samma sak utåt i landet. Nej, men det är klart. för. Där vet man att... Nej, det spelar ingen roll om jag ringer ambulans. Det finns ingen ambulans. Nej. Men det, jag vet inte om, jag tror att det är fortfarande så, i alla fall var det det när jag jobbade, att man får faktiskt ta en taxi. Och har man barn som är försäkrade, då ingår det alltid taxi i, i den sjukförsäkringen jo, Men, men då... även om man som vuxen så får man ta taxi och läkaren kan sen då göra en bedömning på akutmottagningen. Men det här var helt befogat för... Att åka taxi och då får du, får du betala någon liten avgift där. Ja, ja. Det tycker jag. Utöka de möjligheterna att okej, okay, och utöka också att man inte ska till akutmottagningen. Man ska, man ska till andra nära närakuten eller öka upp den. För det är ju ändå ett rop på hjälp. Man vet inte vad man ska göra. Det är ju någonstans och vet inte. Vem som vart de ska ringa. Nej, men, eller, man får inte, nej, tid men, eller man men, får inte Ambulansen tid. kan ju inte vara samtalsterapi. Liksom. Det funkar ju. Inte. Nej, det är det många gånger, men var det. Ja. Helene ja. tack för ditt samtal. Ja, tack, tack. Hej, hej. då. Tack, snälla. Eh, Anders, är du kvar. Ja, jag är kvar faktiskt. Jaha, faktiskt är du kvar. Känner Anders. Det var ett långt samtal med Helena, där. Det var spännande. Ja, ja, det var spännande. Och det är det temat jag vill prata om också. Jag har varit en av de här som har utnyttjat ambulansen, kan man säga, nu så här efterhand. Men jag vill ju också säga att när jag väl ringde ambulansen så var jag helt övertygad om att, ja, att jag verkligen behövde den. Här. Ja, du var en av de här Peter och Vargen-killarna alltså. <laughs> ja. Nej, jag var, Hur många gånger jag... ringde du ambulansen? En gång, jag har ingen klagat på hur, hur, hur snabbt det gick eller någonting. Och, och det var faktiskt också så att jag ramlade ner från taket från huset. Ja, ja. Och eh, landade på axeln och eh, fick vansinnigt ont i axeln och eh, bak i skulderbladet. Jo, men det var ju i axeln och skulderbladet det. Jo, men om man tittar på det här i nu, för jag kom ju in på med, med akutbil. Då kom två bilar, en ambulans och en akutbil, för att jag hade ju svårt att andas när, när allt det hände också. Då. Och då skickar de ut en akutbil också eftersom att jag hade svårt med andningen. När <hör> jag väl kommer in på sjukhuset och de har rönkat mig och kan konstatera att det finns inte finns en fraktur någonstans. Utan det är något muskelfäste som har brustit bak i skulderbladet och uppe i axeln. Mm -hmm. Då kommer det fram en läkare och frågar mig varför jag har utnyttjat ambulansen. Jag sa, ja, därför att jag upplevde mig väldigt skadad. Mm. Och nu när jag har fått så mycket morfin som jag har och ligger här och fått besked om att det är någonting som är fel på mig mer ett muskelfäste. Jag var ju helt övertygad om att det hade ett reben som satt in i lungan på mig. För jag kunde ju knappt andas, ja. jag. Ja, mm. ah, ja, sa hon så här. Och nästan hånade mig lite grann. Och det som vi pratar om här idag på radion... Jag förstår vad folk känner och tänker när man hör sådana saker. Men när man väl sitter i den här siten och man tror att man håller på att dö. Alltså då, då är det inte lika lätt att ta det beslutet att jag kanske ska åka in själv. Mm. Ja, mm. ja, jag tror att vi är jävligt <skratt> bortskämda. Ja. Jag tror alltså, att det är bortskämda något så in i helskotta. Ja, men sen hörde jag också att du sa att eh, det, polisen ska också ha den eh, förutsatt möjligheten att kunna... Debutera utifrån att det inte är någonting. Det, där håller jag verkligen inte med det. Jag menar, är det så att det sitter en äldre människa hemma och hon hör att det ja, är det någon som är utanför huset kanske eller något liknande. Hon ringer polisen för att hon är orolig. Och så kommer polisen dit och så går hon runt huset och tittar och konstaterar att de kan inte hitta någonting. Så de debiterar den här gamla tanten för att hon är orolig då eller? Ja, kanske. Nej, det, då har det gått för långt då tycker jag. Nej man ska ah, försöka... men då ska, väl, då ska man väl istället Kanske göra på ett sånt sätt Så att man inte försätter folk i de situationerna Att de ska känna sig oroliga va? Ja men det kommer vi aldrig lyckas Jo det kan vi visst göra det. Om vi, om vi Släpper lös polis och militär I den omfattningen som de behövs Släppas lösa <laughs> ja, Med kulsprutor och vattenkanoner ah, du, Ja det är ett intressant ämne Att diskutera det sista här var ju bara På skämt naturligt ja, ja. Tack så mycket Tack. Själv. Hej, hej. Vi är Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon klockan är 9 minuter i 8. Det är tisdag och du lyssnar på Hjärtsvärd. Hjärtfilking, han har gått ur studion för en stund. Han ska väg på ett litet äventyr och jag Kim Kärnfalk, jag tar över spakarna och Danne, du ringde in för det var någonting som du blev intresserad av angående nyheterna där Danne. God morgon. –God morgon, god morgon. –God morgon. Jo. Låt höra, ja, vad jag... var det du ha ville haka upp dig på, eller vad man ska säga? Jag vet inte vem det var som haka upp sig. Jag tror inte det var du som haka upp på vad jag sa, men vi pratar om fisk. <laughs> ja, precis. Ja, men Martina nämnde någonting i nyheterna där. Jag hoppar ja. ju in i studion där, så du får gärna eh, tala om både för mig och andra lyssnare som kanske precis har slagit på radion. Vad är det du syftar på? Ja, det är det att de ska få sälja fisk på Stureplan utan mellanhänder. Mm. Uh, och det tycker jag lät väldigt intressant, just det där med att de ska få sälja sin produkt utan mellanhänder. Det är alltså fiskare själva som ska stå ah, där Ja, precis. Jag, jag ah. förstod det så i alla fall. Det blir ingen och... aktion på fisken då, med andra ord? Jag vet faktiskt inte. Jag är inte riktigt mitt kvarter där jag brukar hänga om jag säger så. Nej, det är... inte mitt heller, men fisker känner jag ju till en del eftersom jag är från västkusten. Ja, ah, det, det förstår jag. Det ah. förstår jag. jag undrar så här, att om man kollar på bönderna våra, i, ute på landet här, vi får inte sälja mjölk till exempel. Nej, för den, ska, den måste ju processas och allt. Först ska vi döda alla nyttiga ämnen i den. Och sen tillsätta en massa. Ja, och sen tillsätta en massa. Sen, sen är det nyttigt och sen får vi sälja den. Jag menar, varför kan man inte göra som är egentligen allting? Om det har i torg handen, För torg har ju stort sett i alla, alla städer. Alla större städer. Alla mindre städer också, tror jag. Har ett torg. Visst, är det så? Vet vad jag... Jag såg i tidningen idag, nämligen, att... Eh, ska vi se, det är Dagens Express... Nej, vad ska vi se? Dagens... Dagens Aftonbladet det är det väl? Ja, det är det. Att så luras du på julmarknaden. Det är ganska mycket lurendrejeri i de här stånd eller vad torghandlarna och de här olika stånden som man har med, med älgkött och alla möjliga grejer. Jag tänkte att jag skulle ja, gå in på det, det lite senare, men när, när det gäller fisk då känns det ju som att den fisken man ser, det kan man ju bara googla fram på telefonen ifall man är osäker på om det är hälleflundrar eller vittling liksom. Om du vill bli lurad, då åker du till Ica fisk. För där har du ingen aning. Det kan ju för fan vara hästkött när du köper fiskpinnar. <skratt> nej, men, alltså... men ja, ja, det, det är nej, väl alltså, ingenting du... just för rika i och för sig. Fiskpinnar nej, överlag är det... jag väldigt skeptisk till. Jag undrar ja. vad det är för nermalda ben och allt möjligt. där. Det... Men jag kanske har fel, jag vet inte. Jag, nej, är, men jag är på din linje också, just och alla tillsatta ämnen. Varför... Jag vill köpa produkten i ren form, så ren form som möjligt. Det är därför jag, jag jagar, det är därför jag fiskar. Det är därför jag köper kött från min pooler som är bonde. Jag har ägg från samma kille. Men får jag fråga, är det billigare? Nu är det en polare, men är det billigare? För ibland kan jag tycka när man kommer ut till bondgården. Jag vet när jag var nere i Skåne. och det är hela Sveriges kafferi. Nu ska jag handla på bondgården. Jag såg framför mig liksom gå runt. Det var ju skitdyrt. Alltså jag köper ju det här köttet inte lagligt eftersom det är, ja, det är under bordet. Mm. De är inte märkta och de är inte veterinärkontrollerade. Men jag vet, jag har ju sett dem från när de var kalvar. Men jag betalar ju inte mycket för det. Men min mor brukar köpa av en som tar återköp från Och Hon betalar 100 kronor per kilo för allting. Och det är ju ganska billigt tycker jag. Ja, visste du det? det. kan ju köpa köttfärs på, på matbutiken för Ja, vad kan det vara när det är billigt? De 39,90 att... hade jag på min eh, lokala ja, det, mathandel. Det är plastkvar. Eller bland. Nej, det var, ja, var blandfärst var det Det är sant ja, kosta? 79,90 kostar. Det. Jag ja. köpte det här om dagen Och då har man ingen aning om var de djuren har gått någonstans Du har ingen aning om det är någon sån här gård Där de är packade som silla Nej. Men är det viktigt för dig Det där med djurhållningen också ska, Kan ja, du tänka dig att betala lite mer Om du vet att djuren har haft det bra Jag vet att jag inte behöver betala mer För att djuren ska ha det jättebra Nej, det. det är det som står mig mest i mm. alla jävla mellanhänder Som kostar pengar Jävla hittar på att det ska vara veterinärbesiktat hit Och veterinärbesiktat dit Det ska vara speciella miljöer Där de, där de slaktas Jag köper mitt kött Det är frigående kalvar Slakt, jag är Med på slakten De hänger i ett i tio dagar I en speciell säck Vi sticker upp det på samma träbok Som vi har gjort i 20 års tid 40 års tid till och med Mm. Och det blir det absolut bästa köttet Som går att få tag i Och jag har aldrig blivit sjuk och jag har druckit mjölk från samma gård sedan jag var liten Opasteuriserat aldrig... eller? Ja. Jag kommer ihåg när jag var liten Då hade min gammelmormor, de hade kvar lite kor och sånt Det var, ganska, det var en Väldigt fin och, och speciell upplevelse Att få öppna kylen och ta fram en en sked och, och liksom skeda av grädden rätt ja. in i truten. Men och frågan kan... är hur fräscht det var egentligen att, att ta en, en sked och bara äta direkt ur den här jättestora baljan med mjölk. Men vi, ja, vi dog, ja, ja, ju, inte. Vi dog Nej, ju inte. Nej, vi dog ju inte. Men sen, äh? bara, tänk allting du kan göra själv. Du vispar den grädden och så får du smör. Ja. Bara, det, tar, det tar liksom tio minuter så gör du ditt eget smör av den grädden. Och det är liksom inga tillsatser, det är bara... Det är bara en ren naturprodukt. Mm -hmm. Men vi blir tagna den ifrån. Alltså vi får inte göra det som svenskar. Och bönderna, de får, vad får de? 1,50 per liter. Och sen kostar det 11-12 kronor ute i butiken. Mm. Ja, det, är lite fel, det är lite vridet. Alltså, jag skulle nästan vilja att en bonde ring, ringde in och talade om hur, hur given ser ut, ut. Ofta pratar man om att man ger EU-bidrag och sen så bara de förstör varorna för att de behöver EU, alltså de behöver producera någonting för att få EU-bidrag. Men de, de kan inte sälja all mjölk eller sälja saker Nej, och ting. Men, mjölken går nog att sälja. Det finns nästan inga mjölkbander kvar. I, Nej, så i, i, kanske det Jag har inga, inga småbander som det var när jag växte upp i alla fall. Vad är det uppväxt? Jag uppväxte utanför en ortälje, på en liten jävla bonhåla. Var då? Rö heter det. Ja, ja. Ja, ja, för jag, jag har ju ut eller på Singe, så jag åker där i klickarna. Ja, då, en hel åker du förbi där. Ja. fabriken vet du säkert vad det. Där ja. man av. Du, jag måste här... faktiskt lägga på nu, för att det, det är dags för nyheter. Men tack för att du ringde in. Jag tänker vi fortsätter prata om det här, Danne. Du skapar någonting här som jag är intresserad av. Vi får se. Efter pausen så tänker jag faktiskt prata lite grann om den här artikeln. Så luras du på julmarknaden, för nu drar du ju igång, gott folk. Nu är ju julhysterin på intågande på söndag är det andra advent och sen är det inte långt kvar. Eh, vi ska prata mer om det men vi ska ta en liten paus här. Det är eh, dags för Martina alldeles strax med nyheter och du vill inte missa Sannas eh, trafikrapportering heller för den delen för att är du ute på vägarna eller ska du iväg med, med tunnelbanan eller någon buss då är det bra att ha koll på exakt vad det är som sker i trafiken och koll det får du här på 101,9 Radio 1. Jag heter Kim Tjernfalk och är alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärlden. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Vi ska fortsätta prata om det här med att det började med att fiskestånd ska sättas upp på stureplan. Det är alltså yrkesfiskare som utan mellanhänder ska få sälja fisk till dig som vill gå dit och handla. Jag tycker det verkar som ett ypperligt förslag. Vi bör prata lite grann om det här med men hur, hur man hellre vill köpa kanske då från direkt utan mellanhänder. Att det blir billigare och sådär. Och sen så är det viktigt, tror du att, eller tycker du, att djuren har, har haft det bra. Är du beredd att betala lite extra för det? Eh, en inringare säger, Danne ringde in och sa att det, det är faktiskt inte så att det, att det är dyrare. Men varför blir det så förbaskat dyrt då när, det, när man liksom har frigående höns och kostar det tre kronor mer? Är vi lurade lite grann eller? Vi ska prata om en liten stund med Per som har ett och annat att säga om den snedvridna jordbrukspolitiken. Låter ju lite högtravande, men det är, han hade mycket intressant att säga faktiskt. Men vi börjar som vi brukar. <skratt> <Dagens garv. skratt> Varför åkte du runt i dellen flera varv? Ja, men mina blinkers hakade upp sig. Det var dagens garv nu. <skratt> Dagens datum i historien Det är den 3 december idag och det återstår bara 28 dagar av året. Har du inte planerat upp någonting på din nyårsafton så kanske du ska börja tänka på och i alla fall annonsera för dina vänner och avisera att du kanske är intresserad av att, att hänga tillsammans på nyårsafton. Vissa har ju planerat det här ett halvår, jag är inte riktigt san, jag vet fortfarande, fortfarande inte riktigt vad jag ska hitta på. Lydia, du har namnsdag idag, stort grattis till dig. Och händelser detta datum den 3 december 1890, Uppsala nya tidning utges för första gången. 1911, första barn- och ungdomsbiblioteket öppnas i Stockholm. Och det är med stor sorg som jag märker att fler och fler bibliotek lägger ner. Jag tycker det är en, en otrolig kulturskatt som vi ska värna om ordentligt. 1998, den 3 december, Anja Persson tar sin första världskuppseger i Slalom. Och Någonstans där så gick hon väl rakt in i hela Sveriges hjärta på något vänster. Födda detta datum, 1907, bror Marklund, en svensk skulptör. Vi har 1948, en, en husgud hos mig i tonåren, Ossi Osborn, brittisk-amerikansk rocksångare. Och 1950, också en förebild, Stina Lundberg, född Dabrowski, svensk tv-journalist och programledare. 1971, en riktig Hank som folk säger. Ola Rappers fyller år idag faktiskt, han föddes då. Och 1987, Sören Ismail, svensk komiker, han fyller också idag. Stort grattis till det. Avlidna detta datum eh, 1888 Carl Zeiss, tror jag man uttalar det Tysk finmekaniker Och optiker Och eh, 1919 så dog Pierre-Auguste Renoir Fransk målare och skulptör Och 1972 Kalle Flygare, svensk skådespelare Regissör och ledare för Teaterskola Där har många eh, kompisar till mig gått Och lärt sig både ett och annat Men nu tillbaka till det här med till det här med maten. God morgon, Per. God morgon, god morgon. God morgon. Va, hur känner Oj. du när du hör... Ja, Vänta var lång. Ja, jag vet. Jag ber om ursäkt. Men det är vi har vissa saker. Man måste hasta förbi på morgonkvisten. Så här jag när varit det... all väntan i världen, kan ja. man du, när eh... vi pratar om det här med jordbruk och... Är det di... Har du jobbat med det själv, eller? Ja, jag kunde ju inte låta bli och ringa in när du efterlyser det hela. För mm. att... Det är bra. Jag känner mig manad att göra det. Jag jobbar inte aktivt eh, som heltidsutsättning idag inom landbruk. Men jag har gjort det mm. under en tioårsperiod drygt. Okej. Okay. Vad gjorde du då exakt så att jag kan förstå vad du... Jag var djurskötare. Okej. Okay. Vad gör man då? Du, alltså, Jag ställer dumma frågor för att jag fattar inte bättre. Ja, visst. Det visst, får mm. du gärna göra. Jag förklarar gärna. Ja. Eh, då jobbar du som djurskötare genom att du eh, arbetar med en djurbesättning och driver den framåt. Mm. För en lantbrukares räkning. Och vad hade du för djurbesättning då? Det var mjölkkurser då och nötkreatur i syn eller i allmänhet. Okej. Okay. Mm. Men det innefattar ju så väldigt mycket mer än att leverera mjölk och kött för konsumtion. Mm -hmm. eh, för den anställde. Eh, man får ju naturligtvis vara beredd att hänga med ute på arbetstoppar och så vidare. Och då menar jag allt som händer utanför dagarsväggarna alltså ut och driva hela gården. Okej, okay. man får en liksom övergripande ansvar också på något sätt då? Eller? Nej, inte ansvar kanske, Nej. men man får vara beredd på att vara behärplig vad det än behövs på en gård. Mm. Men hur var det att jobba i tio år så då? Efterhängset var ju naturligtvis, det är inget annat snack än om precis varenda dag. Få lediga dagar per år naturligtvis, men Den här jordbrukspolitiken är ju oundviklig att diskutera i sammanhanget. Mm. För att det är ju den som sätter upp riktlinjerna för vad vi har marginal och vad vi har utrymme till. Och mm. marginalerna är små. Jag bara funderar på en sak. Alltså, vi har ju varit ett jordbrukssamhälle. Ja. Och det har ju ja. mer och mer utarmats. Och man hör ju att det handlar om politik. Och då undrar jag någonstans. Om man inte... Alltså, jag bara... Nu är jag ju liksom en amatör, men om man inte värnar av de skatterna vi har i Sverige utan man börjar importera istället för att försörja den, de behoven vi har, måste vi kunna tillfredsställa själva, då. Ja, Om vi därför, hade haft en politik som var lite mer smidig. Därför att landbrukarna kanske för en gång ska ställer sig upp, som vi har sett nere i Europa, framförallt i Frankrike och dyrligt, med att ta till starkare medel för att hävda sin rätt att få en inkomst som man kan leva på. Vet du, jag skulle vilja att vi pratar mer om det här Per men vi ska ta en liten nyhetsuppdatering och en... Nej, jag, jag, jag vet det är så... men Nej, sen ska du få prata en, en hel en dag, vad fan. sen får du prata en hel kvart om du vill för det här vill jag höra mer om. Har du möjlighet att stanna kvar? Ja, jag är Snälla. Då. Jag hoppas du inte bryr sig på röda. Ja. ja tack ska du ha. Shoot. Martina nu får du snabbare, vet du, för jag har en karl på kroken här. Vi är inkomna med er. Radio 1. Radio 1. Dutch vibe. Dutch God morgon, jag heter Kim Kärnfalk med anledningen av att vi ska ha en fiskmarknad nere på Stureplan där yrkesfiskare får montera upp sina stånd och faktiskt sälja utan mellanhänder så gled vi in på det med jordbrukspolitik. Det är ju faktiskt så att om man handlar direkt ifrån en bonde då får man åka ut och leta upp gårdar och sånt där. Och fler och fler gårdar lägger ner runt om i Sverige. Och Per, du har lite koll på hur det har blivit så här. Hur lång tid har det tagit att montera ner jordbruksindustrin i Sverige För det är väl nästan det som har hänt, eller? Uh, ja, det är ju en radikal skillnad bara på, på min verksamma tid som sig 20 år tillbaka och knappt den. Ja. Mm. Vad hände? Uh, uh, det börjar ju med att uh, landarbetarförbundet som organiserade lantarbetare, djurskötare och även fiskenäringen, då, för att återknyta till uh, där det började var samtalet. Mm var ju ett av Sveriges största fackförbund som gick samman med kommunal då de plötsligt var ett av de absolut minst, och knappt klarade sig för ögna mm. För att um, lönsamheten var så knapp så landbrukare hade inte råd att hålla som mannsätt folk. Det var väl den, den sammanfattningen som speglades ut i samhället och det var ju precis just så. Men och där, och du jobbar inte med det längre kanske då för att det inte fanns möjlighet för dig eller? Um, ja, jag gled in på ett närbesläktat område. Jag kom till Stockholm för att kunna handla motorsågen och jobbar som frälfällare bland annat. Okay, ja, ja. Men, under, men det men, gör jag inte idag. Nej. Men under tiden då så när du arbetade som, vad heter det, djurhållare? Jag jobbar ju som djurskötare och som mm. landarbetare. Ja. Så att, men jag undrar så här, för man hör ju så att EU betalar hur mycket som helst för att våra bönder ska fortsätta näringslivet eller fortsätta producera ja. saker men sen tar man ändå in grädde från typ Danmark och, alltså vi har resurserna här men vi använder dem inte på något sätt. Ja, eh, den här eh, bidragsbiten börjar med att man pratar så varmt om öppet landskapsvård och det är ju självklart så att en lantbrukare producerar inte bara och börjar sitt hö och sitt foder längre. Han är landskapsvårdare. Mm -hmm. För att hålla den fina landskapet öppet och fint och välbetat av djur som um, samhället och regeringen och politiken vill ha det i det här landet. Det är stolta över det här va? Mm. Vi ska bibehålla det. Och då utgår ekonomisk kompensation för det hela och då pratar vi per hektar och Man hur mycket är en hektar helt ärligt? Är det... Ja det, det är två tunna. nej men det, det brukar man väl prata om i, i förstådliga termer som två fotbollsplaner okej, okay, ja men då är jag med och det låter ju <laughs> som att man har då jättemycket mark om man har 40 hektar betesmark ja det tycker jag men då används ju skogsmark betesmark och varenda liten peppare, Ja, okej, okay. jag trodde bara det var helt du vet, hagar typ, men ja, ja. Ja, det kan det vara också, ja, men, men inte bara. Framförallt så, så klingar det väldigt bra med landskapsvård. I den bemärkelsen att hagar används. Vi pratar allman sätt vi pratar upp mm. landskapsvård. Så det, det de men... får betalt för egentligen det är också att alltså, det är inte bara djurhållningen. utan det, är alltså, det handlar lika mycket om att, att bevara. Hålla de håller de öppna, ah, precis okay. på right. olika sätt. De får inte växa igen. Det får vara inte. Mm. Så mycket tätt med sly och småträn och dyrligt som tar bort betesmöjligheten för djur att beta där. Mm. Eh, och då går det, åt, går det ut ekonomisk kompensation om femårsterminer eller femårsintervaller. Mm -hmm. Då missköts det ibland av de som genar lite grann. De, bara, de tar emot bidrag men håller inte ordning? eller vad Nej, precis. Okay. Det blir eftersatt. Men är det någon som kontrollerar det då? Ja, det är den styrelsen som har som uppgift att kontrollera det via mm. Okay. Mm. deras livsmedelsavdelning. Så då är det viktigare, det. Då är det viktigare för, en, för en lantbrukare då att hålla en öppen natur än att faktiskt producera saker då? Det är halv, halva hans årsinkomst som inbringas den vägen. Mm. Jag påstår, utan att överdriva på något ja, sätt. Ja, okej, okay, jag tror det. Mm att resten av inkomsten går till största delen mot, om man räknar mjölk foder, till att förse djuren med mat och slippa köpa den. Ja, ja, just det. Men du, om man då säger så här att en liter mjölk, det är, ändå en sån här, det är en prisindex. Det kan man ju se i böcker och sånt att 1963 så kostar en liter mjölk. Det är, ju, det är en stat som någon form av standard på något sätt där man kan jämföra. Den de, de håller, de håller reda på vad landbrukaren fick 1963 och vad ja, han fick exakt. 2003? Och det är precis. Nej, och det är precis det jag tänkte fråga dig nu. Ja. Hur mycket får en lantbrukare per liter mjölk som säljs till då Ala ja. eller och, vad något ja, Det finns ju olika mejerier, men den största i det här landet så är det ju just Hala. Mm. Och då har vi ett baspris idag som ligger på drygt 260. Liter. Och det kostar ju inte att köpa det i närheten av. Nej. Och sen får man vissa örestillägg för fett och protein som överstiger snittet över vad alla får in. Mm -hmm, okay, mm. Och sen är det lite fel på mjölken att det har för mycket celler och sporer och bakterier. Och ja, det där låter ju lite äckligt får jag säga Så när jag hörde det, Men Då blir det lite avdrag för det istället på det hållet ah, då. Ja. Okay. Så man kan säga att det ligger på 2,70. Det ligger någonstans snitt. Men då måste det ju vara ett påslag till affären och till oss konsumenter på i alla fall fem spänn minst va? Jaha, det, det är bara att gå ut och titta vad den kostar. Jag tror att vi betalar någonstans mellan åtta och nio kronor för den lägre kvaliteten av fetthaltad konsumtionsmjölk som vi dricker idag. Men, vad, vad, men vem tar alla de pengarna då? Är det mejeriet och affären då eller? Först är det ju mejeriet, Ala som inte bara producerar mjölk de förädlar ju mjölken till andra produkter också. Om jag, in, för... om jag går in och tittar på, på Coop online här så ser jag att en mellanmjölk från, Falbergs, äh, från Falköpings mejeri kostar åtta och tio att ja, köpa. Åtta, åtta, nio kronor så jag. Ja. det är ju ganska rätt gissat dock. Beroende på fett så, naturligtvis, så mm. mjölken, får du räkna upp en krona kanske. Mm. Men det, det beror ju på att behandlingen som den får utav dels Homoniseringen och pasteuriseringen är kostsam. Mm. Tillsatserna och de nytt ämnen som föregående ringare pratade om, de kostar. Sen ska den ju paketeras och gå på ja, ja. lastbil och alla ska ha betalt i kedjan och konsumenten får betala kalaset. Ja, Men då innebär det alltså, men då får bönderna tycker du, en rimlig summa för det jobbet de lägger ner? Nej, jag tycker inte det för att när jag började så låg mjölken då ungefär 2,75. Och det är mm. alltså 15 år sedan. Så det har, det har minskat? Ja, det har minskat något. Dessutom så kan man dra parallellen till att det kostar att producera mat va, till de här kosarna så att de kan göra mm. det. Och det går då åt diesel för va? Just det. De kostar diesel 3 kronor liter för lantbruken. Det är klart att de hade lite miljö Skatt som man kanske fick tillbaka och skatt sedan. Men vad skulle det vara? Det som man lyfte som alla andra företagare gör. Va? Men ändå, då kostar han tre spänn. Han var jämförbar med eldens olja då. Ja. Du, nu, ska Men... jag fråga dig, nu ska jag fråga dig en sak innan vi ska ta paus igen. Det är ju mycket sånt här. Eh, om du fick ändra på någonting för att för, för förbättra villkoren för bönderna, alltså ändra politiken och gå in i ett trollspö just nu, vad skulle du vilja ändra på då? Det är inget retraktivt återbetalande av eh, betesarealen som utgår. Det är det första. De har ju tar sig friheten att gå tillbaka två till och kräva tillbaka pengar. Från och, bönderna? Där har man inte en chans någonting att säga till dem. Tänk dig själv att du ska lämna tillbaka ah. en tia på din timlön. Ah, ja, jag Gå tillbaka retraktivt. Shit, vad mycket pengar. Det kan ju då, bli värsta råsopen. värsta för Plus att du måste hålla det med större traktorer för att det uthör ju få något gjort med större maskiner som dricker massor av mer diesel som idag kostar tian som då kostar tre kronor. Mm. Ja, det, det är för bedrövligt. Det här, det här är en ekvation som inte går ihop. Sig, va? Nej. Du, tack så mycket för att... Nu måste vi avsluta, men tack så nej. mycket för att du ringde in. En sista grej. Ja, bara. snabbt, snabbt. Ja. plus att du är bidragsberoende. Du är jämställd med ett socialfall som man brukar idag ja, det där är en viktig aspekt faktiskt. Jag ger, mig, jag ger, mig, jag ger mig inte en tum på det, utan missar det så. <laughs> ja. Tack så mycket för ditt samtal. Tack för all information vi fick. Ha en fortsatt bra dag. Vi ska ta en liten paus, men jag vill ställa frågan till dig som lyssnar. Är, det, är du värd, Kan du tänka dig att betala för att veta att det är mer rättvist? Alltså jag tänker att lantbrukare faktiskt får de pengarna som de borde få. Och eh, tycker du att det är viktigt också att betala för att djuren har det bra? För jag kan säga jag har en kompis som är väldigt noga med att köpa ekologiskt och väldigt noga med att se var allting kommer ifrån. Hon lägger ganska mycket tid på det och pengar Och ja, jag känner inte att jag varken har tiden eller pengarna att göra det. Frågan är väl, hur känner du? Du ringer in till mig på 0200 11 12 13. Du vill inte missa nyheterna och du vill inte heller missa trafikrapporteringen eh, så att du vet hur trafiken här i Stockholm rör sig. Eh, häng kvar vid din radioapparat eller hur du nu än lyssnar på mig. Jag heter Kim Kjernfalk, det är 101,9 Radio 1. Och jag är alldeles strax tillbaka och jag svarar på varenda samtal i pausen. 1,9 Radio 1. Radio. Dat is God morgon, jag heter Kim kärnfalk Han befinner sig på ett äventyr just nu. Han ska nämligen eh, vara med i tv om en liten stund. Eh, vi fortsätter här med Fiskmarknad. Jag läser, premiär för fisk, Fiskmarknad. Idag öppnar Stockholms nya fiskmarknad vid Stureplan. Och det är faktiskt yrkesfiskare som själva utan mellanhänder ska få möjlighet att sälja sin fisk. Det leder oss in på spåret. Där. Men var är vi beredda att betala för maten? Jag tidigare pratat om jordbruket, hur bönderna har det. Att det är mycket bidrag med bidrag tagare att det, är som, det jämställs nästan som socialbidrag för de kan inte försörja sig själva om de inte får en massa bidrag vilket jag tycker är för bedrövligt. Vi ska fortsätta prata om mat. Jag frågade nämligen innan pausen precis här. Hur ser det ut egentligen? Kan du tänka dig att betala extra för att du vet att djuren har det bra och för att eh, vi, vi köper närproducerat och sådär? Har du råd med det? Janne, hur tror du till för din del? Jag tror att det är... Fredrik ska jag prata med. Förlåt, jag är lite snurrig. Det är så mycket män på mitt papper så att jag blir alldeles tokig. Varsågod. Jag kan ta, jag, kan, jag satt och räkna igår. Mm. Det är bedrövligt att det är typ, ja, 90% män som ringer in. Jag vet. Men det beror, lite, det beror lite grann på vilket ämne man har och vem som är programledare faktiskt. När jag ja, sände jag vet, mitt jag på dagen så var det lite mjukare ämnen och då ringde det mycket kvinnor. Men det finns en teori och jag hoppas att den inte stämmer att männen har tid att ringa på morgonen för att det är tjejerna som, som tar hand om det mesta vad det gäller ja. ungarna och till att lämna på dagis och sånt. Jag vet inte om det stämmer. Jag lägger ingen värdering i det. Är, det, är, det är mer hjärtsteori. Jag, jag tror att män är gapigare och mer högljudda när kvinnor de tänker på alla de här sakerna utan att börja. Ja, du fattar det men Ja, jag fattar. Du, jag tänkte, jag tänkte mm. på en sak där. Ja, jag har varit med hela morgonen. Men... Inte jag heller faktiskt. Så att Vi körde därifrån från är bara. Ja. Eh, jo, det här senaste samtalet det tycker jag är jätteintressant. Framförallt tycker jag det var intressant det här, som du sa, vad ersättningen? Det här indexet med mjölk, vad mjölken kostar. Mm. Och det blir ju egentligen bara intressant om man också får reda på vad bonden har fått ut eh, i... I ett historiskt perspektiv. Men det finns en annan viktig poäng i det här. När man håller på att räkna på sådana saker. Mm. Och det känner jag att... Det var därför jag ringde in först, från första början. Momsen, glöm inte den. Berätta mer om men, momsen. Nej, men alltså ni måste räkna... När ni räknar, han, nu får den här killen här. 2,70 fick han i snitt per liter hjälp. Mm. Och sen så, så räknar ni bakgrängen på 8 10 kostade mjölk i butiken. Ja, men ni ska inte räkna på 8 av 10. Ni ska räkna på 6,48. För det är när man som blir kvar när moms dagen. Bra där. Du vet, jag lär mig av, jag lär mig av dig som lyssnar. Så är det ju. Ja, men det måste man alltid tänka liksom, mm. när det är konsumentvaror för att staten har ju sin del och den, liksom, det, är inget, det har ingenting att göra med varken det som producerar eller så säljer varor. Du vad? Nu står du i en storm eller någonting. Ja, förlåt, jag, ska mig med. jag läser på Skatteverket, kan det stämma då att det är 12 moms då som man lägger på, eller? Ja, det är 12 på mm, för ja, Men då, då ska vi räkna om då. Då är det alltså 8,10 delat på 1,12 och då är det 7,23 kvar. Men herregud, kan du räkna så snabbt i huvudet? Nej, ja, är lite mindre räknare. Ja, men då så. Bra där. Ja, men då är det, då är nu är vi spottdon rätt i alla fall då. Ja, då är det är 453. 453 är alltså vad då eh... alla andra ska dela på som hjälper ja, till, ja. Precis, och mm. distributören och butiken egentligen då. Jag vet inte om det är rätt eller fel. Jag bara säger att det är viktigt att man liksom är Ja, ja. Och nu har du gjort det. Det var riktigt bra gjort av dig tycker jag. Men eh, jag tänkte på det här du frågade om det här med om man är beredd att betala. Ja. Pengar. Precis. Jag tror att många faktiskt har råd och kan göra det och men det är ju en sak. Alltså det är ju en sak Fredrik att man har råd och att man ja. kan men frågan är prioriterar man det? Prioriterar Nej. du det? Jag gör ja. det inte alltid alltså. Men jag tror inte att jag är representativ faktiskt. Varför då? Nej, jag tror inte det. Jag är höginkomsttagare. Jag bor i storstan. Jag kanske är det. är klart att vi inte är någon av oss <kör> så tillvida att Sverige består ju, bra mycket mer, består ju mer av övriga Sverige än just Stockholm. Men det blir ju oftast väldigt stockholmscentrerat. Och framförallt i vår kanal eftersom vi sänder över Stockholmsrådet såklart. Ja, nej, men om man, om man pratar representativt då, mm. då måste man ju alltså förhålla sig till någon slags genomsnitt i landet. Mm. Jag tror jag ligger rätt bra bit ifrån det genomsnittet, det mm. är det jag menar. Men, men alltså, det som jag tycker är lite knepigt, för jag försöker ju titta lite grann efter det här när jag, ute i butiken och försöker att inte bara liksom ta vad ska man säga så här, slentrianmässigt ta varor eh, och inte reagera på att mjölken kanske är en eller två kronor dyrare om den är ekologiskt. Men det som jag reagerar över är att jag ofta känner mig osäker på vad betyder det här? Mm -hmm. alltså, Vilket Ge ett exempel. Nej, men mjölken till exempel var... Vad betyder det om den är ekologiskt producerad? Vad betyder det för mig? Vad, liksom, om jag nu ska betala de här ekologerna ja. så jag veta att det verkligen går någonstans. till är något vettigt. Och samma sak med, med andra livsmedelsprodukter. Hur, hur vet jag om det är närproducerat kött? Ja, det låter ju jättebra. Ja. Men alltså, man är ju rätt outbildad. Och där... Fredrik, vet du vad? häng kvar i en sekund. Sanna kommer in. Jag har hänt någonting akut förstår jag. Varsågod ja. Sanna. Äh, det är det E4 Uppsala vägen norrgående där vi har haft den här krocken med Rosersberg. Nu är berger på plats men man har stängt av hela vägen så det står nu helt still. Åt båda håll? Nej, äh, norrgående, ja, norrgående. Men, men sen i södergående riktning ja. har man också ställt uppe från räddningstjänsten <skratt> så att det är ett körfält körfältavspärret där. Så att, äh, de jobbar på det här, jag har ingen tidsprognos hur lång tid det tar men äh, nu håller de på berger i alla fall. Så. så att de som står där och lyssnar på oss nu eller ni som står där och lyssnar på oss ni står still helt enkelt. Det, det är dags till jobbet och säga att man blir lite sen kanske. Precis. Det är väldigt många som ska uttalande där också som är... Aj, aj, Inte bra. Tack för det, Sanna. Nu, Fredrik, tillbaka till dig då. Ursäkta, men det var lite viktigt och... ja, då. Är... Men det tycker jag är intressant. Vad exakt betyder det? För det, när jag läser ekologiskt och tänker, då mår jag lite bra, så tänker jag så här, fan vad gött, nu är jag nyttig idag. Nu ska jag och min dotter äta riktigt eh, nyttig mat och så och nu dricker hon mjölk utan någon minsta skit i och inga extra grejer och hej och tå. Och det räcker för mig, men vad betyder det egentligen? Det vet jag inte. Du har dövat ditt samvete och tycker att du är en jätteduktig människa, men egentligen vet du inte om du har gjort något bra. Exakt, alltså jag erkänner. <laughs> alltså jag, är samma, jag är likadan. Jag försöker ta reda på mer. men alltså problemet är väl det att visst, det finns säkert den informationen om man går in på, på jordbruksverkets hemsida eller på producentens hemsida, eller vad? Men vem har tid att göra det? Nej, men det är ju det som är problemet någonstans, att man, om vi skulle slå upp och leta efter alla märkningsgrejer och allt vad det nu är överallt, så, så känner man ju lite grann att man inte riktigt hänger Hänger man med? Men om jag går in nu då på, på, på Livsmedelsverket här och slår upp ja. vad ekologisk mat är så står det så här I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel gödsel eller kemiska bekämpningsmedel Fodret till djuren är i, huvusa, i huvudsak står det här, producerat på den egna gården Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus, att de får utlopp för sina naturla, naturliga beteenden det, det är väl det då som, de, som i alla fall Livsmedelsverket på något sätt eh, definierar ekologiskt och det låter ju skitbra för då får, mm. nu kände jag att jag fick ännu mer gott samvete för nu är det bara, inte bara vi som mår bra utan även djuren ja. men jag ska vara helt ärlig och säga, det är inte alltid man har råd alltså, om jag ska välja att köpa liksom, ryggbiff en lördag ja. och det finns ekologiskt och så finns det vanlig ryggbiff och så finns det ryggbiff, alltså svensk ryggbiff och så finns det ryggbiff från Irland det är inte alltid att jag tar Den ekologiska eller den svenska för den delen. För mig handlar mitt, mitt val väldigt mycket om om jag har råd eller inte. Ja, jag ska dra min slutsats där faktiskt för är så här. Att, för det så tycker jag så här. Det där är ju handlarnas sätt att locka oss med eh, alltså det är klart att det kan finnas saker som är billigare producerade än någon annanstans. Det behöver mm. inte vara sämre saker men det ja, jag vet inte om vi nu ska prata liksom svensk jordbrukspolitik så, så måste vi ändå tänka att vi ska stötta våra, våra liksom egna bönder då om vi, om vi ska, men jag tycker så här att det här är ju någon, min egen slutsats, men jag tycker ju oftast, inte alltid, men oftast så smakar ju det här köttet som är lite dyrare och behöver inte vara närproducerat men ofta är det ju det, mm. smakar ju väldigt mycket bättre, så jag kan faktiskt avstå om jag nu känner att jag är Inte har råd då, då tar jag fasiken och annat för att jag blir så besviken så många gånger på att köpa någonting som jag sen inte tycker var speciellt bra. Nej. Smak eller till konsistens. Men du Fredrik får jag fråga en sak? Ja. Ibland så kan jag i alla fall vara så om jag går in i en fina för och köper en bit kött. Då ja. känns det som att det blir godare på något sätt eller om om jag köper säkert exakt samma bit kött på ICA? Alltså för... finns det ingen psykologisk twist på det där också? I mitt fall tror jag bara med det gör det alltså. Inte för mig. Jag, jag har jobbat inom ah, år ja. så det okay. kanske har en annan jag vet inte, bedömningsförmåga då, men jag är ju kock från grunden också. Ja, för... du hör ju själv. Det kan ju vara det också. <laughs> jag hoppas att det gör någon sorts skillnad att du har en kockutbildning. Jag kokkutbild. tror faktiskt att man känner om du skulle göra ett så skulle du känna skillnad. Ja, Och kanske. Många fall. Jag kanske får inga mig själv väldigt lite grann. Den sista kläm där. Jag tänker också för att eh, det här nu kommer jag in på EU här. Ja, nu får du, får du gå snabbt för nu ska vi snart, snart ha nyheter igen. Ja. Nej men alltså vi kan ju aldrig skydda oss från varu, billigt producerade varor från utlandet. Nej nej nej, nej. Det, det, det, det finns människor som ja. lever på dem för att de måste också. Alltså det måste ju finnas ett spann på pris. Jag menar jag blir arbetslös vid ny och jag är ganska glad att det finns lågbudgetalternativ då. Ja jo, men jag menar att det, det ska vi göra det. Ska vi, ska vi så säga, sätta upp tullar. Då kommer, vi hitta andra, då kommer det att bli andra problem för oss ja. om vi sätter upp strafftullar på varor från utlandet. Ja, ja. Och det är också inte anledning till att vi är med i EU. EU kanske inte fungerar flexibelt hela vägen, men det finns en väldigt god grundanledning till det här. Och ja, det, det ska fungera i, i 90 procent så, så är det ett bra koncept ja. även för oss. Nu säger jag tack så mycket till dig, för nu måste vi gå vidare. Tack snälla för ditt samtal, Fredrik. Det var otroligt ja. intressant. Ha en jättebra dag. Nya Radio 1. Hjärtsvärde. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Med anledning av att vi kom in, vi har snurrat vidare här under morgonkvisten, men det är faktiskt så att idag öppnar Stockholms nya fiskmarknad vid Stureplan. Det är alltså yrkesfiskare som monterar upp sina egna stånd och som säljer fisk från skärgården utan några mellanhänder. Och det kommer att fundera på det här med Hur mycket är vi vilja att betala för att eh, vi ska veta att djuren har det bra? Eh, alltså, om man står med producenten framför sig, då har man faktiskt möjlighet att ställa frågor till, eh, till den här personen. Hur, hur de har det hemma, eh, hur de ser på, på djurhållningen. Och, och det känns lite tryggare faktiskt, men kom in på det med ekologisk mat. Har man råd att, att betala det priset som det faktiskt kostar? Det är lite dyrare. Vad säger du, Bäck? Mm. Nej, jag ringer in med anledning av att jag har bott granne med en hjälpbonde mm. i år. Så jag har ju sett att det här, det går inte att rädda längre det här småbruket som de håller på med. Alltså jag vet ju, när jag var lite, min, min gammelmormor och hennes äldsta son då, alltså mormors brorsa, de, de drev ett lantbruk, men det var ju ett miniformat, Men det gick ju, men de fick avveckla det redan i jag jag vet inte hur, ja, det var väl säkert 20-25 Kanske 30 år sedan för att de kände att det inte fungerar. Och det är väl ett nu, tänker jag. Ja, om man tänker då att man får 2,50 dryga per liter mjölk. Mm. Alltså bonden. Mm. Och eh, hur mycket mjölk producerar en ko? Ja, runt 20 liter max. Eller kan vara lite mer, kan vara lite mindre per dygn. Så 2,50 gånger 2, vad blir det? 2,50 gånger 2, det borde bli... Fyra... Jag kan inte räkna i huvudet. Men säg fem, sex 6. Ja, ja, det är en ko. Ja, fast det blir, vi får ju lägga på noll också om det är 20 lite. Så 60. Ja, ja. Ja. ja, men vi säger 25 kronor har jag räknat fram ungefär att det är per ko. Det är 250 kronor på 10 kor. Men det kan inte stämma. Det låter väldigt, Nej, väldigt lite. Det är väldigt lite. Men två och 50, det är ungefär vad de får... Och varje gång när veterinär, så sällan, varje gång han visar sig där, det är flera tusen kronor. Mm. Men hur skulle man göra då? För jag menar, vi är ju inte beredda att betala mer heller, så är det ju faktiskt. Nej, jag tror det är för sent. Jag tror inte det går att rädda de här mjölkbänderna. För, för det första så jobbar de ju dygnet runt. Ja, de är aldrig lediga verkar det som. Nej, de är aldrig lediga och det har jag själv bevittnat. Så jag kan ju verkligen intyga att de jobbar dygnet runt. De sover och äter och då menar jag sover. Då sover de kanske fyra timmar högst. Sen det låter de... som ett slaveri på något sätt det här tycker jag. Ja, alltså de har ju det som en livsstil som de försöker leva på. Han hade ju ärvt efter sin farsa. Din eh, granne? Ja, han hade börjat där efter skolan. Så, så ärvde han lagor när hans pappa gick bort. Okay. Så han är alltså uppvuxen där. Men nu, sista åren, då har han sålt om mark, åkrar, bara för att det ska gå runt. För han uh -huh. vill ju bo kvar i sin gård. Och sen ett annat dilemma. Ala, de skickar ju ut en tankbil med släp som ska hämta mjölk från mjölkbönder. Och det kostar ju 4-5 tusen per dag. Och för varje gång en mjölkbonde lägger ner så måste den här bilen åka längre och längre bort. Och de här mjölkbönderna som bara producerar kanske 200 liter per dygn. Mm. Det är inte värt att åka till dem. För det kostar mer än, än vad det... det smakar på något sätt. Ja, än vad de får in i bara själva mm. tankbilen och hämta hem mjölken. Mm. Ja, jag skulle faktiskt vilja att du som bonde som lyssnar ringer in och talar om hur det är idag för det vet inte vi. vi jag skulle vilja höra någon som faktiskt väljer att jobba med detta det är nästan som man undrar varför väljer man att jobba som bonde när det verkar vara så fruktansvärt svårt att klara sig eller hur, visst funderar vi ja, på jag det kan, jag kan ringa till Royne nu och se om han har tid och... ja gärna det, men jobbar han med det han fortfarande ju, han hör ju inte radion för att han nej, bor de norr om Uppsala så att... ja, ja men han kanske kan svara ändå för han jobbar fortfarande eller ja, fast det är nog max ett år kvar som jag Ja, ser. ja. Men försök men att få tag jag... på honom och be att han ringer in. Det skulle vara helt fantastiskt. Ja, ja men jag gör ja. Det. Tack ja. ska du ha. Hej, hej. Vi ska se vem vi har med oss på tråden. God På tråden, god morgon. Hallå Hej, vem pratar jag med? Jag, är med Janne jag har varit bortkopplad förut. Oj då, ursäkta mig. Låt höra. Nej, du pratar om det här med grönt och allt det där. Ekologiskt och, och det, ja, där, det, chaps, det där menar du? Det är ett jävla tjaps det där. Okej, okay, berätta. Ja men, vad, ja, men alltså, vadå, vad, vad? Jag förutsätter för det första att djuren har det bra. Ja, men det, kan man det då, verkligen? Ja men, ja, men alltså, då? Om du går och köper grönt och jag inte gör det jag främjar ju också för djuren ja men, det, det... ja men jag säger inte att du är en sämre människa för det, jag säger Nej. bara att när jag väl köper ekologiskt då jo. mår jag lite bättre det jo. behöver inte betyda att, att när jag inte köper ekologiskt så, jo, så är alltså, jag ett svin liksom. om, om, om krast tittar på ena bonden uh, där, där, där får hunderna gå och sprätta fritt och allting och grisarna får går <skratt> ut och lyckorna ja. och allt det där bara. så på andra sidan vägen där är allting instängt och de lever i skit och dygnar och allting men vad fan, det är ju självklart att alla djuren ska ha det ja, så bra ja, så. möjligt. Ja, det är, ja, men jag håller med dig. Jag önskar faktiskt att man kunde förutsätta att alla djur har det bra. Ja, och så jag menar jag varför ska man betala extra för Nej, det att ska ha bra? Och, och liksom, det är ungefär som jämför med människor mm. som, som lever på existensminn och alltså... Nej, men, jag, men jag först, nu förstår jag hur du tänker. Det är en bra tanke faktiskt. Och jag det, är, det är samma sak det här med grön el. Vad är det för jävla chaps? Ja, det vet, det vet faktiskt inte jag riktigt vad det är. Det har jag också funderat på. Men det har jag inte och, orkat engagera mig om man ska vara ärlig. Och, och ytterligare en grej, vi går steg längre. Industrin som får betala för utsläppen, va? Mm. Man har sådana här certifikat. Men nu är det, och det till och med så att när man går och köper en hamburgare så kan man läsa exakt hur mycket klimatutsläpp som de kompenserar för och allt vad det är. Ja. Det, är det har spridits överallt det där. Ja alltså betala då för, för utsläpp, ja men jorden blev lite bättre för det, den som har mest med pengar spelar ut mest skit alltså, vad, vad fan? jag har aldrig bestått mig på den här politiken äh, du är lite krass, jag tycker du är rolig faktiskt ja, man... ja men jag, jag menar att du förringar dig det, men det, jag förstår hur du tänker det är klart att oavsett om man vet hur mycket man släpper ut så släpper man lik likförbannat ut det ja, och, och alla de här uh, miljarderna som har betalat till EU då som ska gå till jordbruksstöd och uh, Alltså, varför får vi inga pengar till våra bunder för att de ska kunna livnära sig på det de vill syssla med? Mm. Vi får ju tillbaka en bråkdel bara. Har de andra då länderna på dem då mycket bättre än våra bunder, eller? Ja, det är intressant eller, har, det där faktiskt. Är någon som har undersökt det? Nej, inte jag i alla fall. Tack så mycket för ditt samtal. Ja, okay, <laughs> Hej. Jag, jag är på tv nu. Ja, han är på tv nu. Okej, okay, då vet vi det. God morgon. Vem pratar jag med? God morgon. God morgon, –God morgon, –Hej, vem pratar jag med? Ja, –Det är Dan här igen. –Hej, dan, Välkommen. –Jag är du jävla förbannad. –Ja, kör bara. Det här är åsiktsradio. Jag, –Jag vet inte, lever folk under nån jävla sten eller? Vet man inte om att vi tillsätter hur mycket fosfor som helst i typ alla jordbruk i hela Sverige? –Och varför gör man det då vill jag bara säga så att alla förstår? –För att det här jordbruksklimatet är ohållbart. Du kan inte odla samma jävla grödor om och om igen. Om man inte fattat att naturen är ett kretslopp, det går inte att odla samma jävla skit hela tiden. För du, du urarmar jorden, näringen måste komma någonstans ifrån. Mm. Och du kan inte odla varenda år ut hela tiden. Du måste tillsätta kväve, du måste tillsätta syra. Det är, all, alla, jag har inte på alla jävla ämnen. Nej, nej. Om man väljer, om man väljer Så vi pratar något, konstgödsel här helt enkelt, om man ska säga ja, vad krass. Alltså, ja. Fosfor, det, det, det är en bristvara som håller på att ta slut. Den kommer ta slut, jag hörde någon, någon nyheter här för några, några veckor sedan om att den skulle ta slut. Eh, eller toppen kommer nås år 2030 och det är det liksom i den farten vi håller på nu och vi blir mer och mer människor, det måste ju odlas mer och mer mat så den där kurvan kommer ju ändras. Men om man väljer att köpa ekologiskt, då har inte bönderna beslut att åkrarna med fosfor. Nej, precis, men jag slog upp det där just med ekologiskt ja. att det, det handlar om, men också att fodret till djuren inte att det är producerat på den egna ja. gården att man har koll på hela kretsloppet på någon vänster. Precis. och då växer det inte eftersom vi har ett vi odlar på ett felaktigt sätt. Det kommer aldrig, liksom, det kommer aldrig funka om vi inte tillsätter massa skit. Mm. Och då, då får de inte lika stora skördar axeln blir inte lika kraftiga ja, det blir inte lika bra helt enkelt Nej. och då blir skörden mindre och för att då, då ska kompensera så måste de få lite mer betalt och så ringer det folk in och säger att det, varför ska de betala lite mer för det är ju bara samma skid men det är ju inte det, det är jättestor skillnad Vi har alltså fått eller jag har fått det idag Danne att gå igång på ekologiska produkter, jag tycker det är ganska ja, alltså, bra det. jag köper ännu mer ekologiskt, jag är så jävla olaglig så jag köper mina grejer svart jag vill inte stötta de här jävla jättarna. Allting flyttas ju från landsbygden till städerna. Det är precis allting. Du kan inte bedriva en liten butik i ett kvarter längre. Nej, framför... Ingen lanthandel framför allt? Nej men ingen lanthandel. Jag är uppvuxen i ett litet jävla skitområde med en lanthandel. Mm. Men, allting... men det var förutom det så var det väl lokala också informationsflödet som gick via lanthandeln? Eller? Ja det var det väl också Jag, <laughs> jag var lite för gammal då Men var, okay. varför, varför kan man inte åka till bonden Och köpa mjölk direkt från tappen Varför är det olagligt Ja det är en Så bra det, fråga Det är en Nej, bra du fråga får, du, får köpa, du får åka till bolaget och köpa sprit Som du kan ta av Du åker och köper cigaretter Som man dör av. Om man dör av. Mm. Men du kan inte åka till bonden och köpa opasteuriserad, obehandlad mjölk. Det där är otroligt mm. bra jämförelse mm. faktiskt, jag säga. Det är helt vansinnigt. Och det är samma sak. Du kan inte åka till bonden och köpa... Du kan inte åka och köpa grönsaker av grannen. För att då ska den jäveln ha en F-skattsed eller ditten och datten. Och var, men i slutändan, fan hamnar pengarna då? För det är moms på allt annat du köper. För eller senare kommer det handla saker som gör att du betalar skatt i staten. Mm. Varför? Alltså man komplicerar till saker. Så in i helvete. Och ska du ha ett litet gårdslakteri till exempel, då ska du ha veterinärkontroll innan, du ska ha veterinärkontroll efter, du ska ha speciell utrustning. Det finns ingen vettig människa som har råd att köpa det där. Nej. Vet du vad, nu måste jag bryta dig för nu är det nyheter. Jag är ledsen. Men tack för att du ringde in och var upprörd. Tack. Efter pausen så vill jag prata om det här med julfusket som är matfusket står det i Aftonbladet idag. Det handlar alltså om, eh, det står svenskt mathantverk på produkterna som finns på julmarknader över, hel, julmarknader över hela landet. Jag vill granska det där lite grann, kan inte du hjälpa mig att tycka till om, det jag vill ställa frågan är väl, litar du på märkningen när du köper på julmarknader? Jag gjorde ett misstag och handlade renkorv en gång. Jag ska berätta om det efter pausen. Eh, vi ska ta en liten liten eh, paus och sen är det faktiskt nyheter. Nya mm. 1,9 Radio 1 Hjärtsvärde Hjärtsvärde God morgon. Klockan är fyra minuter över nio. Det är en ganska så mulen Stockholmsdag för att säga. Eh, Det ska ändå bli varmt. 4-8 grader sa Sanna här precis. Det ser jag fram emot. Vi börjar som vi brukar i denna timme. <skratt> Dagens garv. <skratt> Vad kommer min nya kostym att kosta? 975 kronor. Tack! Då behöver ni inte sätta in någon inneficka i plånboken. Det var väl ett schysst sätt att säga att kostymen blev riktigt, riktigt dyr på. Vi går vidare. <skratt> Dagens datum i historien. Det är den 3 december idag och nu är det bara 28 dagar kvar till nyårsafton Och sen har vi 2014. Jag fattar inte vad tiden tar vägen. Lydia har namnsta idag. Grattis till dig. Hade Hjärt varit här så hade han sagt en tårta till kaffet, kanske. 1890 så utges Uppsala nya tidning för första gången och 1911. Så kommer det första barn- och ungdomsbiblioteket det till Stockholm. Det öppnas i Stockholm, det första. Och jag tycker det är så tråkigt att man utarmar biblioteken och stänger igen dem. För de behövs verkligen. Alla barn har inte råd, eller alla föräldrar har inte råd att köpa en massa böcker till sina barn. Och om man som bokslukare som jag var när jag var liten så hade, man nog inte haft, hade jag nog inte haft råd att försörja det. Så att det är riktigt bra att biblioteken finns kvar tycker jag. 1998 så tar Anja Persson sin första världskuppseger i slalom. 1907 föddes bror Marklund detta datum och Sven Nykvist föddes 1922 svensk filmfotograf. Ossi Osborn, denna gigant bland giganter, även om han är lite krasslig i pipan nu för tiden, så föddes han 1948, vilket gör att han har födelsedag idag dag. Grattis till dig, Ossi. Jag vet att du lyssnar på Radio 1, som jag brukar säga. 1950 föddes Stina, Lundberg, eller, föddes Stina Lundberg, som då hette Dabrowski, svensk tv-journalist och programledare. Och... Ola pass grattis på födelsedagen. Du föddes 1971, men det vet du vet väl säkert redan. 1987 föddes också Soran Ismail, en svensk komiker, som jag tycker jättemycket om. Avlidna detta datum, 1888 så avled Carl Seisen om man nu säger så, jag vet inte hur man uttalar det riktigt, tysk finmekaniker och optiker och 1972 Kalle Flygare, svensk skådespelare, han var regissör och ledare för en teaterskola som man hör en del om Vi ska se, det är någon som ringer här, vi ska se om det är, nej det var någon som la på, ring igen om du vill 0200 11 12 13. vi har pratat om det här med mat. Och jag läser i dagens Aftonbladet till en hel sida där det står så luras du på julmarknaden. Nu är det ju faktiskt juletider. Nu kommer det vara marknader över hela Sverige och det är ju himla mysigt att dricka lite glögg och köpa lite korv och sånt. Och jag lovade berätta om när jag var på en sån här marknad och köpte korv och när jag kommer hem och öppnar den så är den helt rutten. Och då hade ju personen i fråga såklart dragit vidare också. Och det var inte helt billigt och jag förutsätter att det är extra Bra kvalitet på mat jag köper på julmarknaden på något sätt. Och frågan är varför jag gör det egentligen, för att när jag läser här. En salami som enligt då magasinet har sålt på både Skansens matmarknad och Stortorget i Gamla stan tillverkas egentligen av exportföretaget Astro i Vänfalen, Tyskland som varje år gör 12 500 ton korv om året i 25 länder. Och korven är enligt det magasinet då, alltså, då är det... Eh, en samma slags korv som skolingdomarna säljer- när de knackar dörr för att få ihop pengar till klassresan. Det är alltså inte salami på det sättet som... Och det är ett svenskt mathantverk, står det. Men det är inte producerat i Sverige- utan det är, är märkt fel, helt enkelt. Vi har gått så bra för telefonen nu. Och jag funderar så här. Kan man lita på att det som sägs är svenskt- är svenskt? Och å andra sidan är svenskt så mycket bättre- ja, om man kollar på djurhållningen så vill jag gärna tro att det är så. God morgon, vem pratar jag med? God morgon. God morgon. Vem pratar jag med? Jag, jag vill kommentera det här med, med momsen på mat och tillika vår import av livsmedel och att vi måste ha självförsörjningsgrad. I av kris, Vad gör vi då? Ja, för vi pratar om det här: att bönderna, det ska bara så att alla förstår vad vi diskuterar bönder har ju faktiskt svårare och svårare att kunna producera mat och annat eftersom eh, det inte bär sig längre helt enkelt. Nej, nej, men det är mellanhänderna som är den stora delen. Ja, vad skulle du vilja ändra på? Ja, det är ju så här: att vi måste ju se till en självförsörjningsgrad. Tror vi att de andra EU-länder eller vad vi importerar ifrån i händelse av kris i världen och i Europa som kommer ofrånkomligt. Var får vi då maten ifrån när vi har lagt ner vår egen produktion? Vi svälter ju ihjäl ja, du tänker kan att vi, inte. Vi, kan inte, vi har inget skafferi som vi kan ta vi, som vi kan ta av? Att, nej, du, jag hörde ju nyss här, nu till med salamin här- som var producerad. Den producerades sig något annat bland, va? Ja, det är ju det, vet du. De luras ja. ju. Ja, men det är ju så här. Ja, men varför, vi har ju då en regering- eller åtminstone finns det en som har namnet regering- borde väl se till att vi producerar svenska livsmedel. Tidigare, när jag var yngre- Då la man ner kläder, skulle man lägga ner klädesindustrin i Sverige och, och så vidare. Och då sköt man till pengar för att behålla en självförsörjning, garanterad självförsörjning i händelse av kris. Mm. Ja, Det, det finns, finns väl ingen möjlighet för oss att ha det så nu? Varför gör den inte det? Nej, jag menar det därför att det finns inte ekonomiska resurser för bönderna att fortsätta klara sig. Jag tänker, skulle Nej, det hända någonting? Väl, ja, men då måste vi väl hjälpa dem för det är, väl viktigare, det är väl viktigare att vi ser till att vi har livsmedel till folk i händelse av kris. Det mesta utav det som pågår i samhället är ju så illa skött. Mm. Ja, jag kan inte annat än att hålla med det. känns inte helt... Jag har inte Och tänkt sen, på den aspekten, ska jag säga. Sen hade, sen hade du en... En som framhöll att han var ju då högavlönad men han begrep ingenting i alla fall. Det är väl därför det är som det i samhället. Jo, han satt och pratade om att det var 12 procent moms. Ja, just det. Och så räknade han och du var imponerad av att han var så duktig. Jag på räkna matte, ja. Men sen visade sig att han hade en miniräknare Nej, jag säger det. Sen visade sig att han hade en mineräknare. Jag trodde han räknade i huvudet först han var ju en dumskalle. Därför att. Det är så här att det är effektivt om man räknar inklusive moms. Ta siffran 100 kronor, ja, ja. köper du någonting för så lägger man på 25% moms då som exempel. Då är det 125 kronor. Men räknar du hur mycket momsen den innehåller, ja då är det ju effektivt moms, är ju 20%. Ja, fast det, vi, vi går inte in på detaljer nu tycker jag, för det nej, blir nej, för men komplicerat. Det, det men jag, du har fått fram blir... din poäng och det var det viktiga väl? Ja, men det, var ju, det blir ju missvisande för folk om det är sådana här ordbajsare som tar till. Ja, ja, ja. är lite, ja. mer, lite mer påläst va? Ja, Eftersom de kritiserar och då ska man ju göra det på ett riktigt vis. Ja, ja, men du, du har rätt till din åsikt. Jag tackar för den. Jag ska byta ämne ja. nu faktiskt. Det finns någonting ja, ja, som jag är lite ja, ja. intresserad av. Tack så mycket för det. Jag läser i dagens Metro. och Skadorna av kattkiss inne kostar miljoner. Varje år orsakar katter lägenhetsskador för flera miljoner kronor. Det rapporterar Hem och Hyra. Därför är det viktigt att ta hand om din innekatt. Det är vet Susi Nederstam. Då tänker jag så här. Jag skulle vilja prata om utekatter då. Därför att jag har två hundar och när jag är ute och går med dem så om de sätter sig och, och bajsar någonstans. Jag tar, har ju påsar med mig och jag tar upp det. Ändå kan jag få sura miner och sånt. Men det verkar som att det är helt okej okay. att katter går överallt in i folks trädgårdar och sånt. Är det så att vi tycker mer om katter än hundar generellt? För att jag stör mig lite på att det bara är hundar som hela tiden får skäll- för att man säger att ah, det är hundskit på gatorna och la la la la. Men hur mycket ansvar tar kattägarna själva för sina utekatter? Hur har du gjort hemma om du har fått liksom, besök av grannens katt? Är det något som stör dig eller är det bara jag som är lite överkänslig? Och jag tänker också när det kommer till till exempel- Lek, vad heter det? lekplatser där man ser katter som går och gör sina behov i, i sandlådan där unga sitter och leker sen. Vem tar ansvar för det? Har man inget ansvar som kattägare? Det finns ju hur mycket lagar som helst när det gäller hundar. Jag tänkte Det kan vi väl diskutera lite grann. Är det så att katterna går fria och hundägarna får hur mycket skit som helst? Du ringer in 0200 11 12 13. Jag heter Kim där i 101,9. Du kan börja ringa nu. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärde. Hjärtsvärde. Hjärtsvärde. Hjärtsvärde. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Innan pausen så tog jag upp en sak som det stod om i Metro här. Att skadorna av kattkiss inne kostar miljoner. Det är, varje år så orsakar katter lägenhetsskador för flera miljoner kronor. Det rapporterar Hem och Hyra. Därför är det viktigt att ta hand om din inne katt, står det i dagens Metro. Jag skulle vilja säga så här, att jag är ju hundägare och när jag är ute och går så kan jag få skäll för att det ligger hundskit på gatan som andra hundar har orsakat. Men jag har aldrig hört någon skälla över eh, gå ut och skälla på någon som har utekatt. Och då tänker jag så här, nu bor ju jag i lägenhet så att det är ju ingen utekattare av naturliga skäll på Hornsgatan för de blir ju antingen överkörda eller så kan de inte bo där helt enkelt. Men, men det jag funderar på är så här, är det så att kattmänniskor kommer undan lite lättare eller hur, hur ser du på det där när, när katter går ut och, och sätter sig i en, i en sandlåda eller inte jag, jag, vet, jag vet bara att hundägare får rätt mycket skit och till stor del befogat om man inte plockar upp efter sina djur såklart vi ska börja med att prata med Kiki god morgon Kiki hej, äh, ja, jag håller med dig jag, jag kände att jag gick igång direkt för det där och det, det är ju Det är för jävligt Jag hade en granne som blev jättearg för att min hund råkade springa in och bajsa på deras tomt. Men själv så springer deras katt omkring och skiter på våran tomt hela tiden för att markera vi. Mm. Jag tycker inte att det är okej att, att katter springer omkring och skiter hejvilt överallt. Sen är det självklart att hundägarna ska plocka upp efter sig. Jag trampade själv hundbajs här. Och det, och det är, är så dilar. jävla äckligt, är det ah, talat det är så fruktansvärt. Absolut. och så, Framförallt så tänker jag så här, varje gång som snön smälter- ja. och man ser hur, hur ofräsa hundägare har skitit i att hålla undan efter sina hundar. Jag tycker det är så jäkla dåligt. Men då ja. får man ju skit för det. Det står ju inständare i varenda tidning hela tiden. Men Precis. katter står det nästan aldrig ja. någonting om. Nej. Jag håller med dig och... och... Det är lika illa det. Och sen är det en annan, annan sak. De här stackars katterna på vintern när det är 10-20 minus, de fryser väl också. Eh, ja, Vad va är okej egentligen när man har är och in och ut? Det är intressant. Den ska vi ja. spara på den frågan. För nu ska vi diskutera ja. lite mer kat versus hund. Men tack för ditt samtal. Ja. Tack ska, tack, ska vi se. Det är så många som ringer nu så jag blir alldeles snurrig i huvudet. Anna, är du där? Hallå? Anna, är det du? Ja. Yep. Vad säger jag. du? Jo, jag håller med för att gå ringare och dejta. Jag är så då eh, hundägare själv och har ja. eh, sett på den här problematiken. Vi bor i hus och har eh, grannar där som, ah, som, som har katt. Mm. Eh, och, eh, det är, så fort vi går utanför dörren med vår hund så blir det ondägat. Kolla nu, titta, tar de upp eller vad gör han, den där lilla hunden? Ah, man, man är faktiskt alltid... Alltså, ja, verkligen. Ja, det känns som att man har ögonen på sig hela tiden. Och jag, är, jag har barn som ibland går ut med hunden och jag är jätte, eh, liksom noggrann med dem. Och säger att ni måste ta upp och, och försöka lära dem liksom hundet, mm. eller så eh, Men den här katten som eh, våra grannar har, eller som vi har två, de har två till och med. Eh, en sitter alltid på min mans bil på motorhuvuden på morgonen Och han blir vansinnig för att det blir repor efter den där jävla katten. <skratt> eh, och det, alltså helt hysteriskt. Men har ni pratat med grannen om det då? Ja, ja. Ja, ja. Ja, men det är utekatt och hit och dit. Och, men, men det är ju precis alltså, så tar jag tar tänker. Riktigt, de tar inte riktigt på allvar. Mm. Att det, liksom, det är en utekatt och det, man, det får finnas utekatter i Sverige. och Det hör till... Liksom, Vardagen. Ni får väl försöka stänka lite vatten på honom, så, så försvinner han säkert. Sådär, lite men, men har man något, alltså, juridiskt ansvar, undrar jag. Jag kan ju inte, jag. Jag kan ja, ju inte det där, men har man, har man några skyldigheter som kattägare? Så att, för jag menar, om min jag hund skulle... vet inte, men jag ja. vet att det har varit uppe eh, till diskussion tidigare. Det här. Vad, vad har man för skyldighet och, ja. och vad har man för rättighet liksom, att släppa dem? Eh, jag ska säga jag är inget emot, jag och... emot katter överlag. Absolut, alltså, jag gillar inte. alla djur så det är inte men... det. Det är inte det som är problemet. Men det är just det här att Gud förvudar att någon hund skulle göra något. så blir det ett jäkla liv. Eh, så. Och sen så har de till roga på, på det en till då, katt som så fort på sommaren när vi har vår altan dör öppen kommer alltid in till oss. Mm. och Då ska tilläggas att mina barn är livrädda för de här katterna för att de tycker att de är läskiga de tar hellre in en stor hund liksom Ja man är ju van med det man är uppväxt ja, med på något exakt. sätt ja. Eh, vilket kan liksom resultera i att jag har en hysterisk dotter som ringer till mig och bara, katterna kom in, jag kan inte ta ut den och så, ja. om inte jag är hemma men Det, men det ska ju det sägas till kattägarnas försvar att har man en ute men det är lite svårt att uppfostra katter jämfört med hundra ja, på det sättet, men, ja, men jag absolut. fattar grejen. det är en problematik, det är det ja, Vi ska ja. kolla vidare, det måste finnas några här som ringer in som faktiskt har katter och tycker att, pratar, katt. ja. tycker att vi pratar helt i nattmössan, vi ska se vi har Bäck med oss God morgon Ja, god morgon Har du katt eller hund? Jag har katt och jag har haft hund. Okay. Jag inte bara dra upp den med två snabbisar ja. Jag ringde ju tidigare angående mjölkbonden. Ja, det, och det har vi släppt nu. Ja, men jag tänkte bara göra en rättelse där. Vi försökte räkna ut vad 2,50 gånger 20 blir. Det blir ju 50 kronor ja. per ko. Ja, jag såg det. Jag räknade ut det också. Men jag glömde ja. bort att ta upp det. Ja. Och det betyder att för 10 kor så får man 500 kronor per dygn. Mm. Ja, det är helt ja. sinneskog. Det var det ena var det andra? Det andra var att katter, mm. de är så renliga djur, så de gräver ner sin avföring. Men, ja, men var gräver de ner den då? De gräver ju ner den till exempel i, i sandlåder där barnen leker. Ja, men det är väl inte kattens fel. Då kan man ju skydda lekplatsen. Med, ja. Men det jag funderar på är så här, visst, alltså du kanske har koll på det där, men har verkligen kattägare inget ansvar? Kan man jo. bli till exempel bötfält för att man har en katt som går och, och i, som går och skiter i sandlåda? För jag menar, renligt, ja visst, de gräver ner det. Det är ju jättebra. Men frågan är ju bara, var de gräver ner det? I grannens rabatt? Eller, jag förstår det, jag, jag vill bara ja, men... diskutera problematiken. Jo, men om man har en sandlåda och man vet att det finns utekatter där då, då tar man ett sånt där skyddsnät över sandlådan. Då går den och gör sig någon annanstans. Men det är, alltså ärligt talat, vi kan väl inte ha skyddsnät över varenda kommunal sandlåda i hela kommun. Ja, det är ju en lösning på problemet. Ja, fast då, jag menar, tar man bort den då? Och vad leker? Vad alternativet då? Att man ska avliva alla katter? Eller? Absolut, aldrig. Jag har haft katt själv. Det är inte, jag är inte ute efter att hänga några katter. Jag vill diskutera ansvaret som olika, respektive olika djurägare har. Mer det, tänker jag. Ja, jag tycker att jag har aldrig sett en katt skit om vi pratar rent där är Däremot så hundar som Ja, ja det är ju så äckligt inte. så jag spyr på det också. Det är ju ja, verkligen han, ingen skillnad. Men där och, ligger ju där, ligger, där finns det ju tydligt ansvar. Man kan ju till och med bli bötfälld vad jag förstår. Jo, men det är många som inte bryr sig om det. Utan Nej, men, och det vet jag. Och där är vi, spelar du och jag i samma lag. För det är lika dåligt det. Men, men jag bara undrar varför det inte finns något ansvar som jag vet känner till. Jag, jag ställer frågan för jag vet inte. Varför finns det inget ansvar när det gäller kattskit i så fall? Men för nu lägger ju du ansvaret på den som har sandlådan. Ja, för att katten har ju en instinkt att gräva ner. Mm. Och ja. han vet ju inte att det är en lek. Ja, Nej, jag, för, jag förstår det. Jag tycker bara det är intressant att diskutera att det kan vara sån skillnad. Jag håller med dig på flera punkter. Hade jag haft en egen sandlåda så hade jag haft ett skyddsnät över. Det är bara I att mina... det är väldigt svårt att ha det överallt. Ja, I mina ögon så är alltid alla djur oskyldiga. Men vi som har så stora hjärnor, vi mm. kan väl tänka ut hur vi ska göra. Mm. Ja, men du, du, har, du, har en, du har en poäng där. Tack så mycket för ditt samtal. Ja. Tack, Tack Vi ska se om vi är med och stig på tråden. God morgon. Han hade gett upp. Ja, då drar jag någon ur hatten här. God morgon. Det gick så där får jag säga. Det flyttar sig här runt i krokarna. God morgon. God morgon. Nu är det din tur. Gör det. Ja, stäng av, stäng av radion bara så att det inte ekar. Är du snäll? Vad säger du om det med katter och hundar och vad heter du till att börja med? Uh, Lars. Hej Lars. Mm, jo, uh, det var ju som föregående talare där att chatterna gräver ner sitt va? Mm. Så det är ju svårt att springa ut och gräva upp det. <laughs> ja, det är sant. Det är liksom, uh, och, och de, jag menar, uh, det blir bara näring i, i, i uh, rabatten om de lägger en, en, en, en bit där va? Ja, ja. Så du tycker det är bra helt enkelt? De gör en god gärning när de går och skiter i folks rabatter helt enkelt? Ja, det växer ju bättre. Okej. Okay. Tror det du att man det. håller med om det om man går där själv och, och liksom äh, grejar i sin egen rabatt och så har en, en katt? Tror du man tänker så? För det, det tror inte jag alltså. Nej, men man grejer väl inte med våra händer i en rabatt. Utan Nej, man men man kanske, inte vill ha, man kanske inte vill ha en grannens katt skiter i sin egen rabatt. Man kanske hellre tar lite konstgödsel då. Ja, det är en variant, men då är man ju ute där igen och håller på att Ja, jo, i och för sig, det kanske, det kanske är samma skit då, om man säger. Ja, då kan det vara. Ja, jag, jag tackar så mycket för ditt samtal eller ja, du. Dig. Ha en bra dag. Det här är intressant. God morgon. Vem pratar jag med? Nu är det din ja, tur. Ja, hej, hej då. Sorry, jag hade radion på. Hej. Eh, vad heter var, du? Hej hey, Adam, vad säger du om det här? Jo, jag säger, man har, ju, man har ju vad det är för människor man har att göra med. Jag tycker att det är okej okay att det ligger skit i andra där och grejer. Okay. Det, är, det är ett litet lustigt sätt att se på saker kan man inte tycka. Vad, vad, eh. vad tycker du om det här med, med utekatter katter och, och hundskit och allt sånt där? För nu är det liksom, nu snart kommer vintern och då kommer ju hundägarna i alla fall skita i och ta upp grejerna bara för att det inte syns man raffsar över med skon typ. Ja, Men... Det är ju självklart lika hemskt. Det är ja, det är det. Jag plockar självklart alltid upp efter mm. Men. Men... Eh. Men det var ju som ringar sa alldeles nyss att det måste finnas ett smart sätt att lösa det här. Jätteenkelt. Katterna ska ha koppen. Det är ganska självklart. Du tänker Katter. så. Det där var Katter. intressant du. Katter kan ju skada folk och barn och allting. Lika mycket som hundar kan göra genom att riva ut ögon och grejer. Alternativt som de gjorde när vi hade höns för flera år sedan. Kom de in på våran tomt där våra höns var inhängnade och dödade hönsen. Oh, nej det, vem, det är ju inte okej okay. Är det också vårt ansvar som då har hönsen Är det vårat fel Ja det är intressant det där för att man lägger, alltså Jag kände det att man förflyttar När en hund skiter då är det alltid hundägarens fel Men när en katt skiter så är det liksom Naturligt gödsel på något sätt ja, och då ska det vara helt okej att man gräver upp ja. det här Nu skulle jag ha sett dem i grannens rabatt och skit Jag skulle inte de tycka det var så kul att gräva upp det här. Det är också gödsel faktiskt Ja, eller hur? Tack Med så det mycket. argumentet så kan väl jag göra lika bra som katterna. Och mer dessutom ja, Tack så mycket för ditt samtal Tack Hej. Vi fortsätter prata om hundar och katter. Här. Du ringer in på 020, 11 12 13 Vi ska ha lite nyheter, missa inte det Inkomma vid Radio 1. Radio 1. God morgon, jag heter Kim Kärnfall, klockan är två minuter över halv tio. Jag läser i dagens Metro att skadorna av kattkiss inne kostar miljoner. Varje år orsakar katter lägenhetsskador för flera miljoner kronor. Det rapporterar Hem och Hyra, därför är det viktigt att ta hand om din inne katt. Och då tänker jag så här, men utekatter katter då? Jag är ju hundägare själv och jag får ofta onda ögat när min hund, eller mina hundar tätter sig och skiter ute på allmän plats. Det kan jag förstå, men jag plockar ju upp efter dem. Alla gör ju inte det, och de som inte gör det som är hundägare och låter skiten vara kvar, det är under all kritik tycker jag. Men katter då? De får gå och härja bäst de vill. Vi ska se, vi har med oss Mari nu ska vi se, Maria på tråden hoppas jag. God morgon. Ja. God morgon. Ja, vad säger Godmorgon. vi om det här? Jo. Eh, är du katt jag... eller hundmänniska först och främst? Har... Jag har både katt och hund. Ja, det blir ju väldigt flummigt då. Nej, ja, jag blir ja, får höra. Vad, vad, vad känner du? Jag känner. Jo, jag har ju grannen som kommer, grannans katt som kommer och käkar mat hos oss och skiter på vår tomt och så. Jag har inte något större problem att som jag bor på landet. Men du har ju jag också har ju katt själv då som går över till grannen antar jag. Precis. Men däremot så hade jag grannen som kom över med ett halsband och påstod att min katt, för de hade hittat vita hårstrån att min katt skulle ha varit där och spöat deras katt. Så de behövde uppsöka veterinär. Men är inte det också. är det inte så här lite grann? Jag hade ju katt för länge sedan och bodde på landet. Är det inte lite så att ger man sig in i leken får man leken tåla? Alltså är det två ute så finns det ju ett revir att ta hand om. Det är ju naturligt. Skulle Absolut. du betala det då eller? Eh, jag hade ju mina funderingar på att göra det för att liksom i fem. Ja det kan jag förstå. Men eh, däremot så känner jag inte igen halsbandet. Och efter att jag, jag tittade mer på handstilen. Och till slut ser jag att det står... 45 istället för 38 på adressen. Mm -hmm. Och då är grannen bredvid mig. För det var alltså inte min katt. nej. nej. <laughs> eh, och då gick han lite pinsamt hem igen. Men mm. eh, när det gäller det här, om man äger en katt eller inte eh, så tror jag att det är när man... Du måste ju registrera en hund. Ja, det måste om man, man, ju. Ja, det måste man ju. katter så slarvar ju kattmänniskorna med det. Så att du kan alltså skaffa en katt, slänga ut den på gatan och inte behöva ta ansvar för den. Utan det är några andra som gör det. det men är, är det katten. därför kanske som att kattägare kommer undan lite bättre? För att de är inte... Jag trodde faktiskt att katter också var chippade. Men det, det, det är Nej, så klart så är det väl inte... Nej. Nej. Eh, men, och, men däremot, de som tar hand om, till exempel matar en katt varje dag, anses som ägare. Ja yes, Så där, du får fälla dem. Alltså du får ta upp din juridiskt twist om... En katt kommer in och pissar på dina utemöbler varje år. Så har du rätt till att gå till den grannen som tar hand om den där katten. För den kan ju säga så här nej jag har aldrig köpt den här katten. Nej, nej. Och du tar hand om den. Men en, en, sak som, ja, en sak som jag tänkte på i min tidigare inringar som berättade att det fanns en grannskatt som hoppade upp på motorhuven och rispade upp och så där. Det ja. kan ju bli jävligt dyrt om man inte håller ja. ordning på sin katt. Ja, det är, det är så, absolut. Jag har, jag skulle, om jag var i dem skulle jag fotografera katten varje gång och filma. Och sen skulle jag gå vidare med det. Det där är jag en bra idé faktiskt. Ha, jag hoppas jag att du som, en som... Eller om min katt. Då hade, alltså, nu har jag varit sån. Så att, beter sig en katt illa eller flyger på folk? Det finns ju katter som är som hundar som är sjuka. Ja, ja det är klart. Ja. Men du, jag funderar på en sak så här nu. Du slog det mig bara. Om en, om en unge går fram och, och skadar grannens bil då är det ju självklart att man betalar. Det ja. finns ju inget snack om saken men när det gäller katten så verkar det inte riktigt som att... Att det är lika självklart. Inte, nej, precis. Utan då är det enkelt. Jag, menar, som jag, som, om jag tänkte på den här inringen som säger att ja, men det är väl bara lösa problem och att täcka över. Hur ska jag träcka över 3000 kvadrattont? För att stanna liksom. Ja, katt. Ja, men sen ha, är det väl det svårt, är det svårt att veta vems katt liksom. som har skitit var också. Ja, precis. Så att man ska vara börja ta ansvar, skaffar man sig katt får man bygga kattgårdar om man nu ska, tycker att man ska vara så mycket bättre än hundägarna. Mm. Jag menar, jag tar inte allt upp skiten. Jag bor på landet. Men, men det, menar, det är faktiskt lite skillnad på att bo på landet, jag, landet jämfört det, det, med, med jämfört med att bo i... Jag måste påsar om jag rastar hunden i farsta centrum liksom. Ja, fast det tycker jag är, tycker jag är, centrum, är jag dåligt, eller talat? Ja, ja. men jag kan ha. det kan vara att under skiter tre gånger istället för två gånger. Jag har två påsar med mig. Då kanske mm. jag inte har vägen att... Nej, bli. det, händer, det jag, händer ju. Precis, det händer. Men, men går du tillbaka och plockar upp jättest, det då? Ja, det kan jag göra. Ja. Men, men det, alltså, bara du lämnar en hög så är vi ju direkt som är helt galna på en för att man inte tar upp och mm. det innebär ju inte att det behöver ligga kvar nej, nej. Jag kan, visst kan jag gå och fixa en påse och gå tillbaka och plocka upp det det är liksom inga problem men just det här med kattägare skulle, de skulle ju aldrig gå med på och säga att jo men min katt har repas sönder hela huvudet på din bil för att den hoppar upp där dagligen i tio års tid Eller mm. löser sönder... Skulle du säga eh, att kattägare och... är lite hårdare än vad hundägare är då? Eller? Jag tycker att de är lite mer nonchalanta. Ja, ja jag tackar för det. Tack för ditt samtal. Ja. Tack. Vi ska se om jag har med mig... Eh, nu ska vi se så jag inte fiblar bort mig här. Lisa, god morgon. god morgon. God morgon. Vad säger du? God morgon. Jo, jag, jag vet faktiskt att det är så att Det är likadant för kattägare som det är för hundägare. Man har strikt ansvar för sin katt, vad den gör och var den är någonstans. Och Ska man dra det hårt egentligen så ska kattägare vara ute och gå med sin katt i koppel. Om den ska vara ute i ett tättbebyggt område. så, yes, är det så? Det är dagens sanning. Så där, där har ju förra ringen rätt att om man fotar och skickar in och så. Då har ägaren strikt djurägaransvar även för katten. Precis som det är för hund. Men varför, är, men varför är det inte så då att man, att man faktiskt eh, vet det? Är det är många kattägare som kollar upp det. Jag tror att hundägare är mycket bättre på att kolla upp vad som gäller eh, för deras hundägare. Jag tror inte kattägare, många av dem har ingen koll på det här, tror jag. Vet du, jag ser jag faktiskt... Eh, Enligt lagen ska hundar och katter hållas så att de inte orsakar stora olägenheter. Så här ligger lag, lagtexten i sammandrag. Lagen om tillsyn över hund och katt, paragraf 1. Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga dem orsakar orsakade skador eller avsevärda olägenheter. Precis så är det. Men det efterlevs ju inte. Nej det gör det ju verkligen inte. Jag har bott också i lägenhet i en förort. Nu bor jag på landet och jag har både hund och katt men jag har haft en tur med mina katter att, och det gör de även hemma nu på landet. De går in och går på lådan. <laughs> jag vet inte om man kan träna dem och göra det. Jag har inte gjort något speciellt. Men du kanske har väldigt det... renga katter bara. Ja, och jättenoga med lådorna är jag ju också ja, ja, det, det där är ju A o för en katt har jag förstått i alla fall att man ja, är noga jag... med det annars så blir det ju andra alternativ kanske. Ja, min katt kommer till mig och säger till om han tycker att det är dåligt i kattlådan det är bra, uppfostrad katt det gillar jag, tack så mycket för ditt samtal tack Sebastian har du orkat vara kvar? ja det är, det är din tur nu, varsågod ordet är ditt ja, jag hörde den här killen som berättade att det är fara för att han ska gräva ner skiten. Ja, kattskiten. Ja, just det. Precis. Att man att, ja, att, katten är ett, vänta om... lite. att katten är ett renligt djur så att de gräver ner skiten. Så var det. Ja. Ja. då undrar jag om det är okej okay om jag kommer på handstand, bajsa och så gräva ner min skit. Jag har svårt det att tro jag... det faktiskt. Jag tror du skulle bli polisanmäld för det. Jo, Precis. Och då tycker jag att man skaffar en katt därför för att man orkar inte ta hand om en hund kanske. Jag vet inte. Man, man det kan ju vara så att man gillar katter just också. Jo, det kan vara så. Men då, då tycker jag att man måste rensa deras eh, sandlåda ordentligt. Oh. De vill inte skita där det det, när det luktar. Nej, nej. Äh? Så, eh. Eller så kan man skaffa kopplat till eh, katter och gå ut med den. Alltså, ärligt ja. talat, jag har sett det ibland. Jag tycker det är gulligt när det är små barn som går ut med sina katter i koppel. Men när det kommer någon, det ser ju lite ovanligt ut än så länge. Det kanske blir vanligare, jo. men jag fattar inte riktigt det där. Jag såg, jo. Det, det finns ju ute katter här i Stockholm också, mitt inne på Södermalm. Det är lite modigt kan jag tycka, för att det, det är mycket trafik här. Alltså jag har sett hundar i väskan så jag tror inte att det är konstigt att ha katten på kopp. Nej det är sant, jag har till och med sett hundar i barnvagnar, det var det modernt ett tag, det är helt sinnessjukt. Tack för ditt samtal. Ja, tack. tack hej. Hej, hej. God morgon, men pratar jag med? God morgon, men pratar jag med? Ja, Nathalie. Hej Nathalie, välkommen. Hej, tack. Förlåt om jag är lite så här halvfnissig här, men det blir så absurda grejer ibland ja, när man pratar... Ja, men jag tycker det är så jävla fjolligt, liksom, hela grejen. Herregud, en jävla bajskorv, liksom. Men det, det, jag, det jag vill påpeka är att det är då fan ingen vanlig bajskorv när det kommer till en hund som skiter. För då får man så mycket skelle. Ja, men precis, det är det jag menar, det så löjligt. Jag menar, spränger det för din älg på min tomt och lägger en skit, då är det ingen som får... Men Nej, är det, men det är ju hund... ingen som äger den heller å andra sidan. Nej men jag tycker det är så jäkla löjligt. Det finns vargar i skogen också som går och lägger hund i varje storlekar. Liksom. Men alltså, ärligt talat är uti... mm. om jag är ute i skogen med mina hundar och går i, liksom, i terräng då tar inte jag upp den skiten för det är, Nej, liksom, det, det, går ju, det är något annat. Men jag menar när man går på stan, jag skulle inte vilja att alla stockholmare låter bli och tog upp skit efter sina hundar. Nej, alltså Där är, det är du ju ingen vanlig bajskorv, Det blir det ju liksom skitäckligt eller hur? Det? Ja, det kan jag ju för sig förstå. Men jag tycker att det blir som grej. Oftast så behöver man inte vara i stan utan att det ska bli värsta grejen av såna här saker liksom. Ja, det räcker för... med att det ligger en korv liksom en millimeter utanför någon tomt Fast. Ja, det är... du menar så? Ja, jag tänker mer... Ja, men ja, ja. Ja. men har du varit fast... i gräl med någon någon gång då? Men ja, hela tiden. Och just som det var kan det bero på din inställning, tror du? Att alla inte har den? Ja, kanske. Men då var det ju lite brist på bajskåsade. På, Får man dålig magen? Vad ja, ska jag ja. göra? Nej, det går jag känner... Ja, och sen de skiter det re, liksom. Jag går inte upp och skrapar upp. Det, Men vet det du, jag har, sett, jag har faktiskt sett hundar som har en, en pettflaska med sig så att de har vatten, så att de liksom i alla fall... Ja, Där går min gräns. Det är gräns. regnet också. Alltså, ja. Ja. Oh. Det regnar ju bort. Men det här med katter, det känns lite väl överkurs. Man ska börja gå ut med katter nu också. Alltså, det är ju... Nej Men gå ja, ut med katter behöver man ju inte. Är, man in, är det en innekatt så får ju den katten skita och pissa på lådan. Men ja. utomhus menar jag. Ja, men tycker du att vi ska börja gå med koppel på dem? Eller Ute. Alltså, jag kan säga som, så här: Om det alternativet till att man låter bli liksom, och överhuvudtaget ha ansvar för sin katt. Ja, absolut det tycker jag. Men det låter helt hysteriskt att det måste finnas andra alternativen att ha sina ute ja. i koppel för det är ju inte naturligt alls. Liksom. Det är ju nej. egentligen inte med hundar heller. Men... Nej, precis. Och det är där jag kan tycka att det går väldigt sådär över livet mm. att bara, nej. Nej, men nej, inga katter inte. i koppel och man ska inte härja upp sig över en, över en skit helt enkelt. Nej, kan vi summera kan det så? Plocka upp om det är stan, liksom. Ja, ja. Jag har lagt värsta korven på tomten. Någon annans tomt kan man ju vara lite hygglig. Ja, det tycker jag. Men man inte överdriva det där. Och bara, äh. ingen korv där. Och bara, det, alltså, jag har varit i kassliga gånger med såna där grejer. Alltså. Ja, jag undrar om du inte har med din inställning till andra. Ja, Men alltså, det kan hända att sig också bajsa någonstans. Jag tror inte det är så många föräldrar som plockar upp det, liksom, på stranden. Eller, du vet, men tror du, du inte? Det tror jag. Men, nej, inte en chans. Ja, där är vi olika, tack så mycket ja. för ditt samtal ja, jag ska ta en liten paus vi fortsätter diskutera det här den sista kvarta öka takta sista kvarta som vi säger ring in vi pratar hund och katt skit här, tänk vad den här dagen tog vägen Nya inkomma nivå Radio 1 Hjärtsvärlden God morgon. Jag heter Kim Känfalk. Det är hjärtsvärde. Han har varit med på tv nu på förmiddagen på morgonkvisten här. Så därför är han inte i studion. Jag pratar hund och katt. Vi pratar den här eviga kampen mellan hund och katt skit. Och vi ska se om jag har med mig Jane på telefonen. God morgon! God morgon, god morgon! Hur, vad säger du om det här med katter och hundar? Ja, ja lite olika grejer. För det första så tycker jag, att först, jag, jag håller inte med hon som ringde förut och säger att det finns en lag på att man ska ha katter kopplade och ha dem under, för det finns det inte. Nej, lagen, men, lagen lyder som jag läste upp där, att man ska, man ska hålla dem under sån tillsyn som det är händs. Det säger ju så förnuftigt att man inte kan hålla en katt under uppsyn om man släpper ut den lös. Nej, det är mycket möjligt. Men däremot, jag vill bara säga att min åsikt generellt är mm. att man inte ska ha katt om man bor i stan. Nä? ute för att katter ska bo på landet tycker jag. Mm. Och är det då så att man väljer att ha en, en katt i stan i alla fall, då, då är det bästa alternativet att den ska vara kopplad, även om jag är helt emot att hålla katter kopplade. Men, eller inomhus, tänker jag då. Ja, men då känner jag samma sak. Mm, jag jag jag att en katt ska inte, det finns, för mig finns det inget som heter inne katter. Det Nä? är något som människorna hittar på. Katter ska vara ute, helt enkelt. Men i, egentligen, ska vi vara helt krass och följa din linje hela vägen, så finns det väl inga djur egentligen som ska vara inne. Nej, på det sättet, alltså inte. Alltså. Nej, nej. Du, ja, ärligt talat, nej. Ska vi, Om vi ska pratar vi, hundar också, egentligen. Ska vi gå in på den diskussionen? <laughs> inte jag, man, man ska ha rätt att ha några djur i nej, bur överhuvudtaget. Nej, nej men dagen. det var det, det, var det nej. jag menade. Djur i fångenskap överlag. Du ska inte ha ett marsjur, du ska inte ha något i nej. bur och hålla dem fångna helt enkelt. Nej, egentligen. Det är nej. min åsikt, Ja. ja. Och det vi hör ju aldrig talat det är aldrig någon som säger jag har en innehund. <laughs> Nej, Nej. Det, det är sant. Däremot så kan man nästan lite grann höja på ögonbrynen när man säger att man har en hund ute. Alltså i sån här stor inhägnad. Ja, jo det är sant. Men det är, sant. Men är Men... inte hundar generellt om man ska vara helt krast och mer sociala egentligen än vad katter jo, är? Jo, absolut. De absolut. behöver ju någon närhet mer än en katt, tänker de. jag. Det gör de. Har du katt själv? Jag har haft katter, mm. jag har haft massor med katter men jag har aldrig någonsin och kommer aldrig någonsin att ha en inne katt- eller hålla en katt i ett koppel. Men har du bott på landet då? Jag har bott på, i hus och, och så de har tillgång och har haft i, alltså i, med stora skogsområden A och, ja. och så vidare. Ja. Och jag tycker att det, är min, mitt, eh, att det är jag som ska se efter så att inte de stör andra grannar eller förstör domar till andra. och sånt där. Det tycker jag absolut för det är min katt och det är mitt ansvar. Mm. Jag tycker du låter vettig, ja. Det var roligt att höra. Ja, nu är jag ju ingen kattmänniska, man måste, måste bedöma det, så jag är mer hund än kattmänniska. Men, men jag gillar din attityd till det där att man faktiskt har ett ansvar någonstans, att ja, inte det inte ligger hos alla andra alltid. Absolut, man har det. Ja, du jag blir, blir riktigt upplivad. Jag är människa egentligen, men jag är egentligen en djurmänniska, jag tycker om djur, mm. ja. Men de ska försöka hålla så nära naturen, sitt naturliga som ja, möjligt. Min personliga åsikt mm. är att katter ska inte bo i stan och de ska inte vara inlåsta i lägenhet i hela sitt liv. Nej, Då tackar jag för det. Tack ska du ha. Tack ska du ha själv. God morgon. Vem pratar jag med? Ja. Är du med? Är jag, är jag på på linjen hej. nu? Så... Ja. Ja, Vad heter Anders, du? Anders heter jag. Naha, hej. Ja hej. Jag hejsan hejsan. Jo, jag, är bo... jag gillar både katter och hundar. Kanske mer katter. Men jag är nog av den åsikten att Ska man ha en katt i tätortsmiljö- det är inklusive radhus- och kanske vissa villområden där det är tätt, tätt- mm. då får man antingen, får man, så att säga, antingen ha en katt vilket kanske inte är lämpligt. Men huvudshur är ju inte lämpligt egentligen. Va? Eh, har man villa får man nog bygga sin egen rastgård till, till kissen, va? tycker jag. No. För, du menar man, man bor i ett sånt tätbebyggt villaområde där ja. det är, risken är stor att man faktiskt går in till eller att det inte ja. man, att katten går in till grannen och skiter ja, och pissar. Okay. Mm. Precis, va? Möjligtvis att man kommer överens med sina grannar om, om det nu går. Om Men det var ju någon katten. som ringde här tidigare som berättade att de hade, det var ju typ 3, 4 familjer lät det som i alla fall. Det var mer än mm. en i alla fall där alla katterna gick ut. och Då blir det lite hugget som stucket lite grann kan man ju tycka. Jag menar, är, man, är man överens i ett villområde om det då är det okej. Okay, ja, ja. Om man inte nu kan komma överens då, då får man kanske lagstifta. Katte bör registreras, tycker jag, så att man har ett ägaransvar. Och men det är också en det. sak som är så otroligt ja. intressant. Varför ska hundägare ja. vara så jagade med, med chip ja. och märkning och, ja. inte, och inte katter egentligen? För jag tänker ja. att det är svårare att göra sig av med en katt och bara nonchalera den ifall den är märkt ja, och man står som ägare själv. Det tycker jag, det, det tycker jag verkligen är konstigt. Alltså. Ja, precis. Man får ju sedan skillnad på tetort och glesbygd. Ja, absolut. Där får man ju komma överens även på landet. Va? Jag menar, vissa hus kanske ligger några kilometer mellan varandra. Även där får man väl komma överens på något sätt mm. hur, hur det funkar så att man inte reta galet upp på grannen. Men jag tycker inte att om man har en katt. En katt har sin natur, det är inte kattens fel. Men om man, katten går och skiter på, i grannens träd, och jag, då får man faktiskt ta ansvar för det. Mm. Ja, då tackar och, jag för ditt samtal. Ja, det var intressant. Ska vi se vem jag har med oss på tråden här då? God morgon. Ja, hej, god morgon. Hej, vem pratar jag med? Jag ska jag ner ljudet härligt? Ja, gör det. Det är toppen. Ja, hej. Vad roligt att jag kom fram. Ja. Jag tycker att såna här människor som retar sig på att andra katter skiter i deras sandlåda. Jag tycker man kan vaken förpacka dem och skicka väg dem till norra Kanada eller någonstans där de kan leva. I en bajsfri miljö där, det ingen, där inte de inte blir störd av en sån sak. Om jag har en, en sandlåda som jag har byggt i mina barn... Mm. Och så går grannens katt dit och bajsar. Mm. Då, då, det är en begränsad tid som jag har småbarn. Men, men katterna... det är också en begränsad tid som grannen har katten, tänker jag då. I Nej, mitt alltså, fall. Katten, om man bor i ett <laughs> Jag hade och, ju hellre så skickat finns... den vakuum förpackat till Kanada. Så. <laughs> Nej, jag, skämt Nej, men Jag tycker faktiskt att du har fel där. Det, det är inte äh, grannens ansvar att ta ansvar för någon annans husdjur som går och skiter i en sandlåda där mitt barn ska leka. Jag håller inte med dig. Ja, men om ditt barn leker i sandlådan. Jag har ju lekt i sandlådan när jag var barn. Ja. Och då var det ju katter som hade bajsat där. Och inte jag störd av det. Nej, men det jag var... blir störd av att min dotter ska sitta i en sandlåda där någon annans katt har skitit. Inte en gång, men gång efter annan. Jag tycker, då får man liksom ha men koll på sin katt. Men att dottern blir störd av det, att det ligger... För efter katterna det... har bajsat där så blir den hård, den där eh, kattbajsen. Jag tycker det är skitäckligt alltså. På riktigt skitäckligt också, nu fick jag till det. Ja, men om, om du tar en kratta med det och gör rent... Men varför ska jag jobba med det? Det är ju för fast en kattägarens ansvar. Ja, men om man tänker sig ett barns perspektiv så flyttar de. De bryr sig ju inte om det där. Men kattar. det är för att de inte... Du, min dotter är fyra nu. Hon är ja. väldigt intresserad av bajs överlag och tycker det är ganska äckligt när hon ja, det väljer det. Jo, det går ju över. Mm. Nej, jag håller inte med dig, men jag, jag måste runda av för nu kommer jag vara in i studion. Men tack ja. ändå för ditt samtal. Vad skönt ja, att jag fick är... gliva upp mig själv lite grann här nu. En storm i ett vattenglas. Det tycker du? Ja, man är olika. Tack så mycket för ditt samtal. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.